Николай Райнов. Северни Приказки. Info, Опърничава жена. Финландска приказка. Едина селянина се беила оженила за опърничава и опака жена. Той и кратко каже да направи едно, тя ще направи тъкмо противното. Каже ли и кратко да не прави нищо, тя ще го направи веднага. Наближавало кореда. Мжата не обичала караницит. Искало му се поне. Преза празници да поживе мирно и тихо, та да не става подигравка на съседит. И той не мислила едина начина, какът да накара жената си да извърши това, което се иска не Викнала жената си и кратко казала, Не «Невсто, иде Кореда!» «Каква ти Кореда?» Викнала тя. «Велик ден иде!» «Добре», казала той. «Макара че е Кореда, нека речема, че е Велик ден!» Да не би да ти хрумне да опечеша за празницит Блъхлба? Маме пари за такъва разкоша. Тръбва да се простираме спореда чергата си. Едва и слушала тия думи, жената викнала. Напука на тебе, ще опека Блъхлба. Емжата се престорила на ядосана и добавила троснато. Има си хаса да ти дойде на ума да сготвиша и риба. Мисли му добре. Пребива те, не в сто. А тя и това чакала. Да не готвя риба ли? Так му риба мисля да сготвя. И чорба ще има от риба, и риба на форна ще има. Да видима, кой е господаривате якща, ти ли, или яза, ти си решила да ме съсипеше, казала отчаяно емжата. Само, моля ти се, не дей прави сладки, че тогава тръба да си продама имота, за да покрия разноскит. Сладки ли, казваше. Добре, че ми науми. уми. Слатепсия сладки ще има. «Хай, деде! Не се шегувай, не в сто! Да не би да извадиша и вино! Не дей, че замисля да го продавам! Щома казваше да не въдя, ще извадя! Слабъчва ще източа! Напука на тебе ще го направя! Бре, че опака жена!» Викнала емжата. «И вино ще извади, за да ме ядоса! Да ноя прекръсти господь, поне кафе да не купува!» Чето тогава знама, къде ще му отиде краята. Ще купя е зера. Казала жената, зарадвана, че я досала емжа си. И кафе ще купя, и то половина кило. Да видима, какво ще ми направиш. Какво си намислила ти, проклета жено? Сопнала се селенината. Да не би да имаше намерение да поканиш и гости. Кажи ми поне неота сега да вървя да се обеся. Разбира се, че ще поканя. Какъв може празника бе за гости? Ще поканя мама и сестрици. Еха, щома си решила да поканишат ха, може, казала емжата примирително. А за себе оплашила, да не би да поканиша баща ми и братята ми с жените има, че каквито има широки и дълбоки устата, всичко ще изпоядата. А, -а, -а от е страха. Рекла жената и се усмихнала хитро. Тогава аз ще поканя и баща ти, и братята ти, и жените има, заедно с всички ти има деца. Нека ти изедата и ушит. Каквото ще ша прави? Викнала селенината. Само едно имай пред Давида, ако ми отреди шемсто на челу на трапезата, ма да седна, защото не е прилично. Тама трябва да седне баща ми. Тай ли? Ще имаше да вземаше. Тебе ще сложа на челу на трапезата. А баща ти да седне, дето на Мриемсто. Разбраха, какво си намислила. Ти ще ми заповдъша да седна на горния край на масата, за да ми влепериш едно, върка каната са виното, та да, да наливама на на другите. менен ма кой да нале. Те ли? Пребивам те, не в сто, ако направиш така. Добре запомни, то се знае, че те ще направя. Не ми тръбва, мене пияна емжа. Еха, за са това съм съгласена, казала селенината. Моля ти се, като наливама на другите, не дей ме кара да наливама и на себе си, че от авиното ме боли глава. Боли ли те? Че защо не си ми казала досега? Ще те карама не само да си наливаша, но и да пиеше чаша среда чаша. Да пиеше, додето пупнеше. По този начина селенината успла да принуди жена си поне да отпразнувата коледни празници като хората. И блахуба имало, и риба, и месо, и сладки, и кафе, и вино. И гости поканили, и то уния, които били най-приятни на Емжа. Но щома се минали празници, свършила се и радостта на Селенина. Отново започнали раздорит и свадит са жената. Тя станала дори по-опака от преди. Ни един час Емжатан мала мира от нея. И едина ден той си казала, не можете и. Търба да се отърванка от и луда жена. Тя ще ме опропасти. Страха ме е, да не би край нея и аз да изгубя ума си. Дошло Емжата отишела едина ден дъкосисно. Презали вадата теча лърка. Надърката имало мусче. Селенината прерзала наполовина мусчето са триона си отдолу. За да може да удържи само едина човка. Среден колко деня е казала на жена си. Не в сто, за ще отида да прибер сното, че е тът му просъхнало. А ти стой тука. Не дей, излиза никъде, можен кой да дойде да ме потърси. Та ли? Викнала тя. Ча за затворница ли сама, да стоя под следни въкщи. И за ще дойда. Добре, казала той. за се поразходи. Само не дей идва по дире ми на ливадата. Ще спче шъсното, та за това и ще дойда. Ще дойда нарочно да го спча. Напука на тебе, тръгнала той. Тръгнала и жена му селеда него. Стигна ли дурката. Емжата минала предпазливо по моста. Като се приближила жената, той кратко рекала. Невсто, бавно и кротко минавай, че той е муста ми се вич чупена. Дърветата слаби и прогнили. Ако върви чувка полека, ще го одържата, но разкачали се, ще се стропори върката. Жената това и чакала. Ти ли ще ми казваш? как да вървя? Викнала тя. Не само ще скачама, а и ще танцувама. И наистина се разкачала и разиграла по моста. Гредата изпраскала, е мостата се щупила и жената се озовала върката. Наемжа домшно Тръгнала да търси жена си нагоре срещу течението, за да я извади. Голци на косачи, които работли на Берга, го запитали, на се е заптила. Жена ми се удави, рекала има той. Бързама да я извадя. Ей, че си глупава. Каза ли Защо ще я търсиша нагоре? Ако е паднала върката, водата ще е отвлъчена долу, по течението. Тама я търси. Не познавате жена ми, казала има той. Тя е толкова опарничава, че прави тъкмо обратното на онова, което тръба да направи. Уврена сама, че и когато е почнала да се дари, не ще се остави на течението да я изхвърли, а ще тръгне насрещу му. Щом е била такава работата, рекли Косачит, За тебе ще бде по-добре, ако не намриша жена си. Така е и станало. Колко и да обикаляла по двата бергънърката. Емжата не намерила опаката жена. Едно влепервама, Диал, втиквам нещо в ръцете на някого. Бел, Елакор, петъра волата, данска приказка. Едно време живели в едно ютландско село двама селени: Емжа и жена. Та имали голма чифрика? И двамата били добродушни, дори малко глупавички. Имота има бейла голма и много доходена, алата му се не радвали. Една има била емката, но за това пък голма, мали си деца. А защо има е толкова имута, като синмата наследника? Кому ще остарята земята и парит селеда се мърта си? От година на година двамата съпрузи забогатявали все повече и повече, но Бога ги все не удостоявала с милостта да има подари рожба. Едина ден селенината купила на Панаира хубава вола. Животното било младо, силно и работно. Нарекли го Петъра. Селенината и жена му обикнали вола и се привързали към него, а и Петра ги обичала. Освен това, той била много умена, разбирала всичко, каквото му кажата. Една вече и селенината рекала на жена си. Толкова обикнаха Петра, че, ако не пше вола, а човка, биха го осиновила. Жалко е, че не може да говори. Но знаеш ли, що ми идва на ума? Ще запитама крисария, дали не може да го научи да приказва. Крисарта е много учена човка. Навърно ще успе да свърши тая работа. А що манашията Петъра проговори? Ще си имаме добъра и много умена наследника. Ще му остави мъчифлика и другите тимоти. Много добре, казала жената. Крисарета е наистина умена и учена. Той знае много по-добре от а мене и от а тебе, от че наша. Може да чете и да пише, знае сума молитви. Защо да не може да научи едина вола да приказва? Тато не е кой знае каква емчна работа за едина учена човка. Крисарте изглежда да е умна глава. Иди го запитай. Емжата отишела на другия ден при крисаря и му поврила своите намрения. Какъв ти се струва? Го запитала той. Има лин какво сърдство да се научи нашията Петера да приказва. Тогава ще мога да глусиновя, ще ми стане дете. Крисарта бе много хитера. Той се не изсмла, като чула тоя въпроса. Напротив, са най-сериозена вида се огледала наоколо, да види Далин Манкой да чуе, що си приказвата, и отговорила на чифликчията. Сърдство има, но, за да успе работата, всичко тръба да се пазива най-дълбока тайна. Никой не бива да знае нищо, дори и свещениката. Освен на това ще отидат много пари. За да науча волата да говори, ще ми тръбвата много секпи и ртки книги. Още дълго приказвала Крисарта на чифликчията за това, онова, а през същото време си мислала, добре ще бде, ако пипна това вълче. Въмсто да го уча да говори, ще го заколя. Той е сега так му заядене. Селянината дала на Крисаря сто жълтици предплата и го помолила да набави по-скоро потъбенит книги. А на другия ден му отвела и вола. Среда седмица селенината отишела да си види вола и да запита учителя му, какъв върви обучението. Но крисарта му казала, не бива да влизаше при него, че ще му домшне и отъжар по тебе ще забрави всичко, що е научила. Петър изглежда, че те много обича тия дум и зарадва ли Той не настояла да се види събдещия си сина. Не изпращане крисарта му казала че ще му трбата още сто жълтици за книги, ония, които бейла купила, били вече прочетени. Селенината дала парит и, изпълнена с надежди, отишела въкщи. Минала още една седмица. Чифликчията отишела пък да види Петра и да разбере, докъде е стигнала в учението. «Добре върви», казала крисарита. «Но струва ми се, че е още рано да се виждате. Ами може ли да говори вече?» «Може». Казва вече, еме е, аха, клетото животно. То трябва да е болно. Мед значи, както се вижда, медовина. Е моята петера иска да си пи не медовина. Ще тръпва да му донеса. И още на щия ден добродушнията селенина донесала голма кана с хубава медовина. Крисарта, обаче, изпила е медовината, а на своя ученика дала да пие муко. Мукото ще бде за него полезно от емедовината, си казала той. селеда седмица чи фрикцията отишела отново да види вула. Е, какъв? е? е? Научи ли се да приказва, запитала той кресеря. Бавно върви, отвърнала оня. Още не е научила нищо друго, освен онова, еме, -е, което казваше, когато му се поиска да пие не медовина. Тай ли? Его вижда ти, какъва дявола Бейла е моята петера. Значи, иска му се още медовина. Много му се осладила, види се. Добре, добре, са удоволствие ще му купя. Но иначе какъв върви учението? Слава Богу, много добре. Петъра изучи вече и вторит книги. Ще тръбва да му купя нови. Ще ми тръбвата още сто жълтици. Добре, добре. Всичко, каквото тръбва, ще му се набави. И той донесала на другия ден още 100 жълтици на Крисаря, минали колко седмици. Селенината не отивала вече да пита за Петра, защото се бояла, че Крисарта ще поиска още 100 жълтици. Почнало да му се струва, че обучението на Вола излиза много секпо, а Крисарта решила да заколи Вола. Заклала го, одрала го, наскала месото и го скрила. После облкала празничници дрехи и отишела при чифликчията. Добър ден, рекала. Дойде ли си вашията Петъра? Не е, отговорила селянината. Да не би да е избгала. Не ми се върва. Той знае колко грижи съма положила, додето го науча. Аза се принудиха да дама от джоба си още сто жълтици за книги, но го научиха да чете, да пише и да говори. Приказва вече всичко. Като човка говори. са ми каза. Четгувала много за родителици. Искало му се да ви види. Добре, казаха. Почакай да се обълка, па ще те заведа. Ако тръгнеша сяма, може да сбъркаш птя, облкуха се. Ноаза си си беха забравила бастуна, да се върнаха да го взема. Когато излазуха, Петъръб ще вече отминала. Помислиха си, че е вече дошела при васа. Селенит почна да плачата. Чифликчията не дгувала само за многото пари, които Бейла похарчила, додето научи Петра да говори, но и за това, че пака останала бе за наследника. Крисарта се помчила да ги утеши. Той обещала, че ще разпита всички селяни, дали не звидлинг де Петра, и ще накара свещеника да му четева църквата, та да но се намри. Не се безпокойте, казала той на селяник. Вървама, че Петра ще се върне. После си отишела и се наяла събовеж до печено. Колко деня се реда това той прочела във вестника, че въедина далечена града се установила на работа н какъва търговеца, на име Петъра Волата. Крисарта скрила вестника, отишела при чифлик, и му прочела обявлението, какът ти се струва. Рекала. Не може ли да си помисли Човка, че тоя е търговец е вашията Петъра? Вижа му само името, Петъра Волата. Разбира се, че е той, извика ли радостно селянит. Той е наша Петъра. Чифликчията и жена му не знае ли, да седната от радост. Емжата се приготвила веднага за Петер Малък. Той взела и една кесия са жълтици, да я даде на сина си. Той ще има нужда отапари, не в сто, казала на жена си. Нали сега току-що залавя работа? Бе за пари не може. Напълнила си турбата са храна, натъпкала си лулата, запалила я и тръгнала. Петта бе ила дълъга и уморителена, но чифликчията търпла радостно не сгодит, като се утешавала с надеждата, че ще види скоро сина си. На си. Най-после стигнала в града и попитала, къде живее младията търговеца. Показали мукщата. Почукала, излзала едина слуга и го запитала, кого търси. То е къде живе търговецата Петър волата. Да, въкшти ли си е? Въкшти е, но не е станала. О, нищо от -а това. Аз сама негова баща. Отведи ме при него. Заведи чифликчията спалнята на търговеца. Щома видла видла домакина, селенината изведна познала своя вола. И кака да го не познае, щото широко чело, щия дебела врата, широки плещи и червена коса. Само едно имало Петра волата по всичко приличала на човка. Това позачудило изпърво чифликчията, но от после той си го обяснила много лесно. Добро утро, Петре, казала той на търговеца, който го гледала са упорени от тъпо чудо очи. После седнала на едина стола, почнала да укорява кротко своя сина. Биваше ли той, бе, Петре? Добре ни, че от твоя страна да избягаш от анаса так му се леда като клисарта те научи на Товонова. Но, нищо. Както и да е. Разбирама, че ти се е искало да видиш асефта. Хайде сега стани, да се обучи, че искама да си поговоря с тебе за твоите работи. Търговецата не казала нищо. Той решила, че има работа с луда човка. Скочила и се на набързо, понеже бе ила малко страхлива, Намрила за най-благоразумно да крутува и да се съгласява с гостенина, додето разбере, на къде отива работата. Е вижа ти! Чака сега разбирама, колко умена и учена човка е беила нашията крисер. Та той те е толкова добре изучила, че си се превърнала на истински човка. Като те гледама, просто ми се нерва, че си онова теле, което се беше родило от а червената крава и червения бика и което купиха на панаира. Искаш ли да те отведа в Чифлика?» «Тама ще си живема добре». «Не, не мога», отвърнала търговецата. «Тък му сега имам много работа. Никде не мога да отивам. Е, а ми върви ли ти търговията?» «Знама, че сега започваше, но има ли надежда да тръгне?» «Ще тръгне», отвърнала домакината, но ми тръбата пари. «Бе за пари търговия се не върти». При тия думи той се заптила към вратата, за да се отърве от епо приказки са Лудия гостенина, Но селянината го се прала. Чакай. Рекала той. И за това си помисли твоята баща. Донесоха тита и кесия са жълтици. Той е, разбира се, за сега. А после, ако стане нужда, ще ти дама още. И той изсипала парит на масата. Като видла жълтиците, Търговецата помолила го Стенина да остане още колко дения при него. Добре, казала чефрикчията, но ти трябва да ми казваше тате. Търговецата се засмла. Мама нищо против това, прекала, но и баща ми и майка ми умърха отдавна. О, знама това! Истинскията ти баща биде продадена на панаира, а майка ти, както ми казаха, умрла през апрота, когато родила теле. Но ние с женамите осинорихме. Ти ще ни бдеше наследника, търговецата се съгласила. Средън колко деня селенината си отишела и разказала на жена си, кака е намрила своя вола, преобразена на щински човка. Тя се много зарадвала, че Петъра волата не е никой друга, а хнията вола. Крисарта получила като награда за обучението на Петра, още 200 жълтици. Търговецата Петъра волата станала наследника на богатия чифликчия. За него не можело да има нищо по-добро от това. Той и тей син мала ни родители, ни други роднини, чифликата и другите имоти били продадени. Родителите на Петера Вола се преселили в града, при сина си. Та го толкова обичали, че се не отдели от него, и той ги обикнала, но никога не успла да разбере, защо го смсвата сън какъва червена Вола, сажди, английска приказка. Върботилницата на един художника се търкаляли много тъбички от акалай, пълни са блажни багри. Живописецата, като вълзе върботилницата си, ги вземала, изтисквала отъвска по малко багра на палитрата си и почвала да работи. Само една тръбица лежала забравена въгъла. В нея имало черна багра, наречена Холандски Сажди. Тъй е то! Казвала се дълбока въздишка, тъй е тръбичка. Господарта си дори и не спомня за мене. Едно време казваше, че съм била тежка и груба, не ме бивало за нищо, а сега ме е вече съвсем забравила. Така и ще си изсъхна ин кой ден ще ме изхвърли. До тръбицата съсъждена багра лежели единът па ножа ин колко пщета отали по във глена. Та мълчели. Лежели лениво и се дори не оплаквали. Но съждената багра била честолюбива. Не е било оскърбително, че художниката и кратко не обръща внимание. Ето, казала тя тихо на ножа и в гленит, вижте, що става тама. Майстората взема от всички багри, и от червенит, и от зеленит, и от жълтит, и от синит, и от теменужнит, дори и от кафенит, които не сподобри от Съд Съдха изписва голми картини, които праща по изложбит и е музеит. Тук красявата дворци и богата шкипщи. А ние са васа лежима Туека, потъбени никому, тя била бъбрица, мали поне веднъжа да ми се усмихне щастието. Ето, да вземема за примратуша. Какво е той? Черна багра, што като мене, само че разтопена и нална възтъкълце. а господарята не може бе за тоя проклета туша. Вземе ли да рисуванщо на хартия, ще топне перото или чечицата право въстъклото са туша. Съждената багра се опитвала често да заприказва съдругит. Но те да били доволни и неикратко обръщали внимание. В широката работилница са голни прозорци, над които висли едри клони от едива кестена, ма било много добре. Синията кобалта, щома го е мъзне живописецата два трипти, се превръщала на чудно от небе. Червенията кармина изписвала трендафиловицтове. Жълтията хрома и емкната охръртко се слагали чисти, но и беезът ха художниката не е можела да мине, той ги туряла тама, дето тръба да се придаде на предметит златиста от отблсъка. Сиво кафената умбра обагрювала тъмни дрици на детински ткоси, яркията киновара блестла по небето, когато се изобразява изгрва или зълза, и още сума други багри употребявала живописецата, когато започне да изписва царе и царици са разкошни дрехи. Рицари, които вървят по нацъфтели поляни, и деца, които си играят в гората, или кораби, плуващи по морето. Стига си въздишала. Изхъркала ведна ножата, комуто омръзнало да слуша тиявчни оплаквания. Да не е мислиш, че мен е по-добре? Аза сецла изтъркаха от ачеткит, които постоянно чистха. И най-сетне господарта ме захвърли. Все ти си вършила поне каква работа. А Аза: лежа и се търкаляма, и тя наистина лежала толкова дълго, че надо нея паяцит се плени мрежа и тръбицата посивла, като прашна обувка. Но един ден художниката взела са бързи крачки в своята работилница и отишела право в онзикта, дето лежала съждената багра. Нима е дошела часата, и тя да вълзева работа. Художниката взела тъбицата, сложила я на своя триножника и казала най сетне и холандски цъжди ще свършат работа. Други тръбички са багри, които не тръбвали тоя пътер малък, се не изправили, да видята, що ще стане. Тапиличали на войници са широки шинели, както се били наредили една до друга. А живописецата в това време развинтила капачето над бичката, изтискала бе на палитрата си и почнала да я смсва съмъсло. Сетне закрепила на триножника дълга дъска, на която била закувана Тенекия, и почнала да мажен какви черти. Другит Багри се разсмри. Съждената Багра ще напише надписа и ще го закува Тананкойстъл Бакрайптя. Ха, ха, ха, надписа. Значи, тя ще послужи за бояджийска работа. А вижте я, колко се надува, като челище работят са нея картина. Багрик се смели толкова силно, че дори и паяцит не излезли от своите паяжини да погледата. Но работата се свършила бързо. Съждената багра, намазана на тенекията, се оглеждала вече в огледалото. Тя видла синята тенекия, на която пишело се едри букви, Туека е честена имота. Забранено е да се стреля. Хубава работа! Рекла отчаяно съждената багра. Значи, аз за ще вися на дъжда, ще ме жури в терата. Ще ме ядата отдолу червей. Анкой ден може и да ме изкъртята съвсема, по-добре че да си лежаха въкта по да паяжината, но художниката я не слушала, що приказва. Той оставила надписа да съхне и се заела за друга работа. Средън колко деня дошела едина брадата човка, той бейла градинарта на художника. Вземи тоя надписа, казала живописецата, и го закови на едина стълба до оградата. Оня деин на негодници убили десетина сини дроздове. Това не бива да се продължава тъй. Моята градина не е безстопанствена гора. Когато градинарите изнесала надписа, Багрит почна ли да се подигравата на съждената черна. Себогома! И кратко казва ли Върви да плашиша за напредък кукумявкит и прилепит. Вратата се задворила и черната багра се простила за винаги са хубавата работилница и със всичко, което имало в нея. Градинарите заковала написана един висока стълба, до стената, надъптя, тъй че да се вижда отъвскде. Първата нощ, която прекарала съждената багра отвъна, била дъждовита, бурна, студена. Черната багра, която никога преди това не била излизала от акалайната дбичка, страдала ужасно. И не само през нощта. На сутринта, когато я обрало слънцето, тя си казала, всичко загина. Ту ище и ще си умра. Ще ви се надъптя, додето се обърна на праха. Тя погледнала около себе си, да види, къде се намира. Нищо утешително не видла. Отът две страни се издигала кста стена от ариста. Та й се струвало поне на съждит, които не виждали стълбата на дърветата. Долу расла трева и бурени. А нататъка се простирала пътер малък, глинеста, разкарана много дълъга, минала едина седенина. Като погледнала псния надписа, избърбори Ланколко лоши думи. И не му, като на много други, се искало да бие лова чужди и мута, а сега вече това било невъзможно. После по дъската се надписа проползла ухлюва, а среда него червей. Едина кълвача ударила червея са кълвуна си и го налапала. Съждената багра гледала всичко това и не можела да каже нищо. Но ето, че дошли три-четири момчета и почнали да над надписа са камъни и да говорята неприлични думи за оногова, който го е поставила там. А после завала отново дъжда. вина си спомняла съждената багра за топлата и удобна работилница, дето било винаги спло. Тък му по това време други търбички са багри се нареждали вък котията, очаквайки да ги вземе живописецата. Е -еха, да е можеха да се върна тама. Въздишала черната багра. Среда пладне небето се изяснило съвсем. Съждената черна почнала да се заглежда въсочната зеленина на дърветата, измокрена от дъжда. По листата блестли едри капки, а между тях се синело ясно небе. Надошли отънгде и птички. Накъцали ли по поклонит, по тревата и запли. Чика, чиририка! Чика, чиририка. Чуролика, Колко ни е весело! Най-после никой не ще посме вече да ни слага принки, нито да стреля по наса. Лоши деца не ще е могата да идвата да ни развалят гздата. Насъждената черна се харесало птичето пние. И тя запитала една птичка, която кацнала на съседната клонка и се навела да пие от капки. Защо се радвате толкова? Нима не знаеша!» рекла птичката Ти си причина за нашата радост. А за ли? запитала нерешително черната багра, на която се сторило, че се подигравата са нея. Ти, ти, обадила се Едина Славей. «Оня човка, който мина преди малко, би ни застреляла, ако не пшети. Ние ще ти пема постоянно. Ще ти благодарима, че ни спаси живота». Съждената багра била толкова трогната от татия думи, че мала сила да каже дума. Тя не разбирала ясно, кака е могла да спаси живота на толкова птички, но разбрала, че господарите и кратко е знаела, що прави. Нищо от това, че тя няма да блести на е картина. Закачена в двореца. За това пък ще принася полза на тия малки хубави птичета и ще има пази живота, щолта това, че хората ще я е оскърбяват и децата ще я е замрята са камъни. Стига и кратко, че птички ти обичата, и ти я наистина обичали. Де нема и кратко пели едни, а но ще ма други. А тя блесна на слънцето и се радвала, Безстрашният крисер, естонска приказка. Имало умкога си едина свещеника, Голма Сперника. От дълго време той търсла да си намри Крисари да му бие камбаната нощема, през-а Велики Пости, когато има вечерна служба. Но все не е можела да намри. Причинит за това били много. Преди всичко, както се каза вече, попата била Сперника, там му се не давали много пари. Освен на това, ставали им какви чудновати работи, от които хората се плашели. Та да никой не искала да стане Крисаривата и църква. Знаело се, че не едина и не двама, се способни хора, поствали на служба при попа, но, като се покачата през нощта на камбанарията, нито камбанена звука се чува, нито пъка камбанарите се връща. За никого отътха се не знаело, къде и кака е изчезнала. Попата криела, че Крисарит изчезвата едина по едина, но селените узнали това и то се отдавна приказвало под село. Никой не се съгласявала да стане крисари на свещеника. Най-сетне, имало и друго. Попата била много придирлива, искала от крисаря да работи под сладен, не му давала да си почине, нито да се нахрани, както тръбва. Но, това, да речема, както и да е, само да не беха уния ужаси, ужасии, от които изчезвата нощ тема крисарит. Свещениката се принудила да отвои заплатата на оногова който би се съгласила да му стане крисар и да му обещае изобилна и добра храна. Селедовска църковна служба той съобщавала от Амвона за това и подканвала е момцит, но никой се не обаждала. наближири велики пости. Попата тръбвало бе за друго да си намри крисър. Иначе кой ще бие камбаната за повечерие? Почнала пака обещанията и добавяла, че не ще иска много работа от крисаря през деня. Едина ден при попа отишела едина момъка, който се казвала Ханса. Той бе и лахитара, способена и работлива. До тогава служила при едина сперника чифликчия. Като чула за двойната заплата и за добрата храна, решила да поспи Крисър. Добре, казала попата. Аза ще си устоя на думата, каквото съм обещала, обещано е. Но тая вечер вечери тръпва да те изпитама. Да ти видя работата, а утре зарани ще подпишеш договора. Хан са отишела при поповит слуги. За работа не попитала, но, още щома ма възала в стаята, понеже Брила слушала много за скъперничеството на свещеника, попитала, какво ще му дадата да яде. Тък му тогава било време за вечеря. По това време попът е имала обичай да отива при слугит, като е притха, стала си той, та ще се срамувата, танма да ядата много. И той тоя е пътер малък възала в стаята, малко се леда като отишала ханса. Той чула, че новията клисър казва на слугит. До попа обеща добра и изобилна храна. Да видима, ще ли си устой на обещанието. Седна ли да вечерята? Като хапнали малко, попата има казала. Вие ядете, а не пиете вода. Не бивате и. Селедавски две-три хапки. Тръба да изпивате по една чаша вода. Те ядата хората, а не като васа. Той знаела, че, като пие човка вода, похтата едно му намалява. Но Ханса не бе от татия. Той се наела добре, повдигнала, да изпила цлъка на вода и рекала, Благодаря ти, до попе, за добрия съвета. Водата, що изпиха, пробута храната надолу, да се отвори емсто 100 още толкова. Сипете ми още една паница супа, и хуба ми дайте, че той е на масата ма да стигне, тоя ден тръбвало да има полунощна служба. Едина часа преди полунощ, Ханса тръгнала да бие камбаната. Отключила църквата, и колко се зачудила, като я видла стена от втре. Но това било още нищо. Те първа имало Ханса да се чуди. И не само да се чуди. В църквата се били насъбрали толкова много, колкото не идвали никога, когато има служба. Дори и на велик ден. Всички седли на дълги маси и играели карти. Тия хора били чудновати, не приличали на хора. Ала ханса се не оплашила. Той изобщо не бейла никаква страхлива. Отишла право при играчит и седнала на една маса. Дайте и мене карти. Рекала той. Едина висока суха емжа го запитала, «Ти пъка що търсиша Туека, приятелю?» Кой те е канила да идваш? А Ханса го погледнала спокойно, парекала, «Това не е твоя работа. По-скоро Аза тръба да ви попитам, що търсите Туека и какъв сте попаднали в църквата бе за мое позволение. Аза съм акрисари на е църква, ключовец у мене, дали и не му карти». Почнала да играе с непознати познати чудновати хора, като че ли му са давнашни приятели. Дори се шегувала Съдха. Щастието му се усмихнало, както се казва в такива случаи, защото Хан са спечелила още при първата игра. А при понататъшнит спечелила още повече. Но ето, че позаде да играта пропли първи птли. Наспила полунощ. Стрината угаснала. И играчи, и Емасит, и Пейкит. И картит изчезнали за един е Добре, че си отидоха, си казала Ханса. Навърно, възледните грижха да изгубя и това, което спечелиха във първит. И тръгнала пипнеш кума по тъмната църква, да дири стълбата, която води към азванарницата. Тръбва вече да ударя камбаната, си казала той вървейки. Време е. Време е, но, тък му казала и трети патер малък, Време е стигнала до стълбата и спила на първото пало. А краката му се спънало едно човче бе за глава, което седло на сепалото. Що търсиша туека, джудженце? Викнала му клисарита. Не може ли да се е махнеша, като мечу, че и да? И горитнала толкова силно гърба, че безглавото джудже се търкулнало надолу, та се не видло. На второто сепало седли две безглави човчета, на трето, три, на четвъртото, четири и така нататъка. На последни цетпалът били толкова много, че Хансън вече къде да спи. Той ритала всички тия мълчали пазачи на цетпалата. Ритала ги толкова силно, че, като се сривали по цетпалата надолу, чувало се, какъв има пращата костит. Най-после Квисарта стигнала до горната стаичка на звънарницата, дето била камбаната. Но тък му хванала в жето и се приготвила да го потегли, погледнала нагоре. И що да види, в камбаната се било свило още едно безглавочовче, поедро от другит. Той извадил от езика на камбаната и се готвило да го пусне, Да щупи са него главата на Крисаря. «Чакай, чакай, приятелю!» Викнала му Ханса, «Не сме се пазари ли тъй? Не вид ли, кака накараха всички ти приятели бърже-бърже да съзата по стълбата?» Дори и бе, за да си помръдната краката. И ти ще полетиша и сега подиратха. Какво ме гледаша, като маша глава? Както си седнала на най-високото емсто, ти ще има да изминеша най-дългия пътер малък. Но аз ще ти помогна, ще те хвърля през прозореца, та ще се намриша за емига на каманит, преда църквата. Здрава Костин ма да остане от тебе. И Ханса намстила стълбата, за да се качи по нея, та да снеме човчето. Но то започнало да му говори. Моля ти се, добричовче, съжари ме. Обещавам ти, че за напреда нито аз ще типча да си биеше камбаната, нито ще позволя на кой от свои другари да типчи. Но Хан сършила да не бде милостива къма безглавоточовче. Той го стиснала яко върцет си и се готва да го хвърли през а прозореца. Тогавато му рекло: Чакай да ти кажа още нещо. Не ме, гледа, че съм дребена. Ще дойде време да ти помогна, и тогава ще бъдеш много благодарена, че си ми пожелила живота. Крисарта се усмихнала при тия думи. Маничко безглово човченце. Му рекала той. Много високо мнение имаше за себе си. Твоята помощ ще бъде толкова голма, че би могла да се побере на опашката на комара и пака да остане емще около нея. Но благодари, че ме намрива добро настроение. Прощаваме ти. Ще те пусна да си живеша. Но само гледай да ми се не пред предоочит друга пътер малък, когато когато тръгнала да бия камбаната, че тогава не ще се отървеше вече. Без главото Джудже поблагодарило на Крисаря. То се смъкнало, като катеричка по камбаната и стичало надолу по стълбата толкова бързо, щото Човка би си помислила, че пода краката му има жарава. А в това време Ханса биела радостно камбаната и звуците кратко се разнасяли под слото село. Свещениката ще чула. Той се почудила, че новията крисър е стигнала здрава и читава до камбанарията, и бе много доволена, че най-сетне се е намерила момъка да върши тая работа. Но веднага му дошло на ума, че е обещала да му плаща два пти повече, отколкото на другит, и го хванало еда, като като от званарницата. Ханса отишела въпловнята да спи. Свещениката имала обичай да става много рано и да обхожда кщата, двора и църквата, за да види, почнали ли с всички слуги работата си. И за зарани той станала рано и почнала обиколката си. Всички слуги се били вече заловили за работа, само новията Квисар се не виждала никде. Запитала попата за него, но се оказало, че никой го не знае, де е. Свещениката се оплашила. Изглежда, си казала той, че и сътоя крисар е станал както ставаше с другит. Само, че уния изчезваха още преди да позвънята, а той е изчезнала, се като удари камбаната. Дошло време за обеда. Всички слуги се събрали. И Ханса се явила, къде беше слата сутрин? Го запитала попата. Спха, отвърнала крисарта и се прозла. Та да не е в сказарен да се пише чака до обеда? Разбира се, отговорила Ханса и се засмла. Има ли нещо чудно в това? Ясно е, като бладен, че който работи нощема, ще тръбва да си отспива денема, както ония, които работят денема, се пятат сла нощ. Ако назначиш на кого други го да звъни през нощта, вместо мене, още преди зори ще ставама. Но инак ще тръбва да ме остаряше да спя поне до обеда. Тъй вървала работата до Велик ден. Ханса се излежавала до пладне, нахранвала се добре, па се залавяла за работа. А по нощ биела камбаната. Никой не идвала да му причи. Като минали празниците, по му казала: Сега вече няма нужда да се бие камбаната през нощта. Но за това пък ти ще работиш от изгъва слънце до зъл за слънце. Бива, рекала Ханса. Но ще тръпва да ми а поне половина часа селеда обеда, а вънедля да бе да свободена цлият ден. Тъй слугит аслугит навскде, тъй ще правя и аз Свещениката бе била принудена да се съгласи, но едно ще имаше пред Давида, рекала той на ханса. Може по да се случи извънредна работа, тогава ще работиша и селе зал за слънце. Съгласена съм, отвърнала крисарита но за извънредната работа ще тръбва извънредно да ми платиша. Ако ли не, ма да я върша. Не да и придиря толкова, де. Викнала попата. Ами през зимата дниц покси от анощит. Тогава ще тръбва да работиша по-дълго. Да, но за това през зълтото дниц по-дълги от анощит. Значи, тогава ще тръбва пък да спя по-дълго. Не, не съм съгласена. Ако се пазарима да ти работя от изгръва до зълза, това условие ще си остане и за през зимата, и за презълтото. Никаква извънредна работа не съм съгласена да ти върша. За нея ще си намеря извънредни работници. По пътя мало, що да прави? Съгласила се. Едина ден го повикали в града на Кръщенка. Той заповдала на Крисаря да стегне конет за Патер Малък. Градата не бейла много далече. На колко часа е селото? Ханса си напълнила турбата с хълба и сирене и си взела един на чувала, дето си сложила кожуха, едно одеяло и една голма възглавница. Защо вземаш тиянща, само да тежата на коня? Викнала му попата. До вечера сме в града. Тама ще вечеряме и пренощуваме. Аз аз знам а за знама пословицата, че човка не тръба да тръгва на пътер. армала, кот бе за дреха и зиме бе е за хълба. Сега е зимно време, но е топличко. За това си взеха и храна и дрехи, па има и другоншто. Нали помниша, какъв сме се условили? Селеда зъл заслънце не мога да ти слубуваме, голма шегаджия си, рекала попата. Като излезли от селото, оказало се, че през нощта втарата е нахвърляла много снга по птя. Слията пътер малък беила засипана. Търбвало да птувата бавно преди да стигната до града, имало да мината през еднакста тъмна гора. Когато стигнали до нея, слънцето залзвало. Конете двама си влачели краката от умора. а крисарта току се обръщала и поглеждала към слънцето. Защо се обръщаше постоянно назада? Попитала го свещениката. Защото мама очи на гърба си, а слънцето е мене. Че защо ти е да гледаше слънцето? Е остави тия глупости. А гледай да стигнем във града преди да се мръкне. Ханса не казала нищо. Когато стигнани до съда гората, слънцето заозло. Крисарта се плаконет, слъзала от колата, снела турбата и чувала и рекала на господаря си. На добърът ти път е малък, до Попе. Да не си подлудла, Хансе! Викнала Попата. Какво ще правиш в съда гората? Е, се качвай да върви в града. Има, ма половина часа до тама, слънцето залзе, рекала Крисарта спокойно. Ще си приготвя реглото да спя, чека кътай. Рекала попата. Нима ще оставиша господаря си да кара сама колата до града? Па и какъв ще се пишавата и гора? Вълци ще те изедата. Е тръгвай са мене, ще ти дама да се почерпиша. Освен на това, ще ти платя и още половина надница. Но никакви обещания не помогнали. Ханса настоявала на своето. И попата се принудила да подкара конец самича поптеката. Ала, преди да завие, той викнала на крисаря. Ей, хансе! Чуваш ли? Хетама, зада дърветата на поляната, стърчи бесилката, на която бесята остеник. Двама обесени висята на нея ни души с отдавна въпъла и си приказва тама. Приятно ли ще ти бде да прекараш нощта при обесенит? Че какво е могата да ми направята? Рекала крисарита, който бела вече легнала, висята във въздуха, а Аза си лежа на земята. И да иската, не е могата да дойдата при мене. Свещениката не искала да изпусне богата кръщенка. Той продължила самина по нататъчното сиптуване, Като стигнала в града, Хората се зачудили много, че попа бе бее заклисър. И когато има разказала, що станало бората, трекли, на луда човка си попаднала, до попе. Разбира се, че Ханса не чула тия думи, гората била далече от града. Но, и да ги била чула, той имало да се ядоса, защото му било все едно, за какъва боснтата хората. Преди още да се мръкне, той се навечеряла добре. После си послала одеялото на дачувала, запарила си лулата, за да си стопли по ненуса, па се завила са кожуха и легнала да спи. Спала, що спала, па се събудила. Събудила гън какъва шума и говора. Вдигнала си Ханса главата и видла, че се чината. а до самото му легло стояли две безглави човчета и си говорили. Но, ще запитате, кака си говорята, като мата глави и уста. Тия джуджета говорили са коремици, а коремит има били много голми, приличали на любеници. И две чувчета викали са писклива гласа, «Той е, той е, щията!» «Да, да, да, той е!» «Щията е!» После се навели надо самото лице на крисария и го загледали, а следа това се развикали и за едина гласа, «Ще ти отплати ние!» Ма да ни избгаша отърцет!» Още ме болята костит, като си спомня, кака меритна от стълбата долу. Помниш ли, кака ритна са тия обувки, подкувани са желзни клинци? Гръбнака ми щупи. И тена ли вика, като погледнали към поляната, дето стърчала бесилката. Ей, другари! Елате Туека! Намрихме го най сетне Елате да накажема тоя обясника. Завча са не изкачали като че ли изпода земята, хиляда безглави джуджета, въоржени с жилави пчки. Тъпорет ли, като пстъл облака от Акумари, право към нещастния ханса, той се намрила в чудо. Какъще се бори са толкова неприятели, колкото и да здребни по -отдълно. Разбрала, че наства последнията часа от живота му, и той почнала да се разкаива, че не е тръгнала са господаря си, а е настояла на своето. Но тък му тогава пристигнало още едно безглаво човче, малко по-едро от другит. Виждало се, че той има нещо като главатар. Разбира се, че и главатарта на безглави джуджета бейла бе за глава. Стойте! Извикало това джудже на другите. Не дайте го закача. Той е човка, е пода мое покровителство. Той спаси живота ми. Знама, че той хвърли всички ви надолу от стълбата. Но никому се не щупиха краката. Като порежахте в топлата баня, мина ви. Хайде сега му простете и си вървете въкщи. Оставете ме да се поразговоря с него. Без глави, човчета послушали главатаря си. Се разотишли, макара и недоволни. А главатарята седнала до възглавницата на Квисаря и му казала. Витри, ли, те отърваха от асигурна смърт? Благодаря ти, рекала Ханса. Признавама, че ми направи много голно добро. А помниш ли, като ми казваше, че моята помощ можела да се побере на опашката на кой комара и пък да и кратко бде широко? Въвама, сега да си разбрала, че не бива да презираме и най-дребни чества. ли е? Тъй е, отвърнала Ханса и стиснала съблагодарност ирката на безглавото човче. Аза си изпълниха дълга и мога вече да си вървя, казало Джуджето но искам да ти заплатя за ударит, които ти нанесоха е моит хора, преди да дойда. И наистина, Ханса си спомнила, че колко безглави човчета го били ударили съпчкици по главата. Но ударит били толкова слаби, че той ги бейла забравила. Главатарта на джуджата продължила, «Жаль ми е за тебе, като те гледама, че се измъчваше да слугуваше на тоя стипца попа». Когато си отидеше утре въкщи, Иди при северната врата на църковната ограда, тама ще намриша зазидана зида на едина голма камъка, ненамазана саваре. Два деня ще има пълнолуние. Тогава посред посреднощ и изкърти сънко и лоста камъка, Пода него ще намриша голмо и мане. Раздай едната третина от апарит на бедните, а останалит пари прари, каквото искаша, възщия мига проплъптела. Безглавото човче изчезнало. Ханса заспала отново. Той спала спокойно, чека додето го обряло слънцето. Кама пладне се показала попата са колата. ехе е е Викнала той още отдалеко на Крисаря. Много глупава излъзе, че не дойде съм мене града. Да знаеше какво богато ядене и пиене имаше. Като владика се натъпкаха, па и сума парички ми дадоха хората. Е, вижа! И той разтърсила кесията парит, които извънтри. Но на ханса не станало емчно, че не е придружила господаря си. Той се засмла и казала, аз заспечелиха, да до попе, стопти повече от тебе, макар че пренощуваха в гората. Свещениката не пожелала и да го разпитва, що е спечелила, защото бе ила уврена, че оня се само хвали. Като се върнали в селото, крисарта изпрегнала конет и ги настанила обора. Поотишела да разгледа църковната ограда, тама наистина имало едина неизмазана камъка, по голма от другите. Ханса го запомнила на коем стое. Още през първата нощ на пълнолунието Крисарта взела голмия лоста, с който подпирала вратата на гробищата, и отишела при оградата. Но около онмало никого, Крисарта извадила камъка. Пода него се отворила дълбока дупка в която имало три голни гърнета, пълни са жълтици. Ханса ги пренесела въплъвнята, дето живела. Когато дошла недлята, момъката раздала на бедните едната третинка от апарит, а после казала на попа, че не ще вече да му слугува. Понеже крисарта не отворила дума за заплатата, попата го пуснала да си върви. Ханса се изселила от това село. Той отишела друго дето се оженила за една млада мума и си купила голма чифлика, е моята добша кравари при чифликчета му. Разказала веднъж, при чаша вино, та е приказка, а той я разказа на мене, когато беха е малъка. пък я разкажи на други му, нека я научата всички, за да знаята, че на доброто се отплаща са добро и че и честни хора успвата. Едно, похта, остар, апетит. Бел е лакор. Три мъгосници и ясновидеца, норвежка приказка, един града, на берга на северното море, живлоедро момче, което постпило ученика е моряка голма кораба. Топтувало презът толто. капитаната на кораба го обикнала, понеже било сръщно, внимателно и силно. И другите моряци били доволни от него, минало лотото. Корабата се се в ново пристанище, от което бейла тръгнала. Почнали да товарят стоки и да се готвят за есенно птуване. Вечери повечето моряци отивали да нощуват във града. Но момчето оставало да прекарва на кораба. Всички забележили, че колкото наближава дента, определена за тръгване, толкова по-неспокоена става моряшкията ученика. Капитаната го запитала, коя е причината. Типше до сега много весело момче, му казала той. Всички ни развеселяваше през време и на най-дългит и уморителни птувания. Нащо се дължи това, че си се промнила? Не мога да ти кажа, отговорило момчето. И за самия мене не е ясна причината. Седга ми се сърцето, като си помисля, че ни чака птуване. До сега не е ставало това за мене. Навърно ще ни се случи нищо лошо, ако тръгнема. Не дей, приказвата й, му казала капитаната. Моряцит ще ти се смята. Пощо познаваше, че ще ни се случи нищо зло. Каква ли чбали вид? Или, може би, си сънувалънщо, а? Кажи де. Не, отвърнало момчето, нищо не съм сънувала. Но що ма вие сте твърдо решили да тръгнете, а за ви заявявам, че ще остана? Та есен не на пътер малък. Капитаната не искала да напусне момчето, което работало не по зле от старих моряци, а, освен това, съше шегит, снит и веселостта си ободрявало всички. Но колкото и да му приказвала, то настоявало на своето. Едина се бе отена ден, когато всички моряци съзли зли на сушата, а капитаната отишела на пазара да накупи дъски и гради, за да ги натовари на кораба, че да ги продава за своя смка, учениката, по обичая си, не сълзала. Тогава стана луншто особно. Както се казва, тоя ден бе и лазбота. Но трябва да се каже още, че момчето било сботничаво, си реч, родено възбота. При това, то било на мрило и четирилистна детелина, а такива хора виждата духове. Та виждата и всички магиосници, на каквито животни да се превръщата, както седло предната стаичка на кораба, момчето чуло, че наблизо се говори. Погледнало през една попнатина и видло три гарвана, черни, като в глена, кацнали на една греда. Слушало се в разговора има. Гарванит говорили за моряцит. По разговора има учениката е моряка разбрала, че искат да потопят кораба и да удавят моряцит, заедно сътхния капитана. Дълго си приказвали гарванит. Изозло, че не с като гарвани, а ми с три магиосници, преобразени на птици. Едната била жената на капитана, другата, съпругата на първия кормчия, а третата, жената на втория кормчия. И трите имали намерение да погубят емжеци, за да се омжата селеда това за млади момци. Дали никой ни не подслушва? Запитала жената на капитана. Не, успокоилия другит. На корабан жива душа. Само ние сме. Добре тогава. Слушайте да ви кажа. Ето какъв ще се отърве от емжеци. На 15-тия ден, след като потегли корабата, ще вдигнема буря. Ще се превърнема на три вълни, една от друга по-силни. Ще залема кораба и ще го потопима, та нищо живо на него да се не отърве. Много добре си намислила, рекли други две магиосници. Но дали кой е от амуряците не знае сърце да спаси кораба? Какво сърце? Само едно сърце има. Но него го знаят най-глумик магиосници и никой друга. Какво е то? Биха ви казала, какво е, но все ме е страхър, да не бин кой да ни чуе, като си приказваме. Кой ще ни чуе? Нали разгледахме кораба на Вскде, Ченма никой? Говори свободно. Ето какво е сърдството. Да се купят три товара березови дърва, но да не сни се едно дърво повече, ни се едно по-малко. При това, Оня, който ги купува, да се не пазари. Когато нахлуе първата вълна, да се хвърлят дървата от единия товара, едно по едно, във водата. Когато дойде втората, да се изхвърля другията товара, пък дърво по дърво. Щото да стане при третата вълна. Ако кой направи това, ние сме погубени. Добре, че никой от аморяцит не знае това сърдство, рекли други два гарвана. Селеда той разговора гарванит по лети към града, а момчето изозло на палубата, дълбоко замислено. Дошло време за тръгване. Учениката заявила, че ще остане. И капитаната, и моряцит го придумвали да не вва на своите зли предчувствия, но нищо не помагало. Най-после седнали да му се присмивата, че не иска да тръгне съдха, защото предпочита да стои край печката и да спи на майчиници колне. Не дейте мисли, че се страхувам от окутай. Отвърнало има момчето. Аз ви казвам, че съм толкова смлая моряка, колкото сте и вие. Ще ви докажа това. Съгласена съм да тръгна, ако купите три товара березови дърва и ми позволите един ден да управлявам кораба. Моряцици си сми на тия думи, а капитаната рекала: не дай приказва такива глупости. Колкото за березови дърва, от мене ги искай, не три товара ще ти купя, а и тридесет. Но чула ли си да е беила поврявана кога кораба на ученика, като тебе? Поврявана ли е беила, или не, това няма за мен е значение, отвърнала учениката. Казаха ви, при какво условие биха тръгнала и повтаряма, че инака ще се раздрясаваса. Капитаната се съгласила. От една страна, всичко това му се виждало доста любопитно, а моряците обичат е любопитнища. От друга страна пък. Ника не му се искало да се раздли са трудолюбивия и весела ученика. А що се отнася до управлението на кораба, той била уверена, че тъй е мисъл, ще от главата на момчето, още що мъ тръгната и голахне е морскията втъра. Найсетне, нали и той ще бде на кораба. Ма да позволи никому да върши Лодории. При това, и кормчията казала на капитана: Аз замисля, че, колкото заопита, е, можема да му позволима един на ден да управлява кораба. Ако видима, че работата тръгва зле, ще се намсима. Купи ли три товара березови дърва, точно премрени, бе, за да се пазарята, и тръгнали на пътер малък. Наспила 15-ята ден, когато учениката тръгвало да управлява кораба, според условието. Времето било хубаво, тихо, а морето съвсем спокойно. Момчето свикало всички моряци и има заповдало да изчистята кораба и да свията платната. Та почна ли да му се смята? Личи си, че имаме нова, опитена капитана, казва ли те. Мали да ни заповдаше да свиема и последното платно, но учениката не обръщала внимание на подигравките. Не, отвърнала той. Последното платно ще остане, ала, навно, среден кое време ще стане нужда да се прибере и то. Додето приказвали те и, вдигнала се буря, но толкова силна, че корабата щла да се обърне, ако платната не били свити. Страшна вълна, висока като планина, нахлула и зълла кораба. Момчето заповдало да хвърлята в морето дървата от първия товара, но едно по едно. Когато паднало последното дърво, чула се отчаяна въздишка, както въздиша човка, когато умира. Веднага след това бурята отихнала. Изплашените моряци си въздъхнали облегчено. Слава Богу, каза ли тъ. Ама каква буряпше? И колко неочаквано дойде! Да и кратко се не надяваше. Умно било това момче, а капитаната казала на ученика, Аза ще съобщява управлението на корабното дружество, че ти спаси моряците стоката. Ще ти дадата награда. Благодаря ти, отвърнало момчето, но не дейте мисли, че всичко се е свършило. Чака ни по-голма беда. И то заповдало да закърпята голмото платно на мачтата, което било разксано на парцари. Селеда това порчало здраво да го завържата. Вдигнала се втори път ермалък буря, много по-силна от първата. Тя била толкова страшна, че всички моряци се изплашили. Когато нахлула голмата вълна, учениката е моряка заповдала да хвърлята в морето втория товара дърва. Но внимавайте, рекала той на моряцит, да не би да хвърлите ин кое дърво от третия товара. Когато паднало във водата последното дърво, отново се чула дълбока въздишка, сякашан кой умира, а после всичко затихнало. На моряците и тоя пътер мало коректнало. Но момчето има казало, още една буря има. Тя ще бъде, както предвиждама, най-страшната. Нека вски си стои на никой се не подигравала вече с момчето. Напротива, всички моряци, заедно с капитана, изпитвали към него дълбоко уважение. Вдигнала се третата буря. Тя била наистина много пострашна от първи две. Корабата се наклонила силно. Всички се оплашили, струвало има се, че ще се обърне. Вълната била толкова голма, че зълът слия кораба. Тогава момчето заповдало да хвърлята в морето и последния товара дърва. Чула се страшена и чителена стона, посилена от двата предишни. Когато минала бурята, слото море, додето стигата очит на човка, се покрило с кръв. Още колко седмици продължило птуването. Нищо лошо се не случило на кораба. Птуването се завършило благополучно и успшно. Когато стигнали до сушата, капитаната и двамата кормчи и казали, слава богу, ще можема вече да се видима са женици. Ще има занесема подаръци. Но момчето рекло, други му дайте подаръци. Вие нма жени, те ли? Викнали и тримата и за едина гласа. да маме? Да не би ти да си ги убила. Не само аз, а всички ние направихме това, отвърнала учениката. И той разказала на моряцит, що е видла и чула през Аоня Себелтена ден, когато таз били на сушата, а той е пазла кораба. Когато си отишли по домовет, капитаната и кормчийто знали, че жените има с изчезнали въщия ден, когато се била вдигнала бурята, и оттогава никой ги не видла. Попа е и попадия. Данска приказка. Имало едно бедно момиче. Струвало му се, че ще бъде много щастливо, ако се умжи за богаташа. Желанието му се изпълнило. Взела го едина свещеника, който имала богата енория и печела много пари. Попата обичала попадията. И тя го обичала. Само от едно се бояла, да не би да има деца. Повечето жени обичата деца и има емшно, ако с бездетни. Но младата попадия била, кой знае защо, наплашена. Станала едина ден, да отишла при една баба, която всички знаели за много умна и опитна. Тя с какви борести и давала съвети при различни случаи. Попадията не подозирала, че тази баба е магиосница. А тя била наистина магиосница. Младата невста и кратко казала защо е дошла. Бабата се засмла и рекла, не бери грижа, попадио. Това е много лесна работа. Има много сърдства, за да деца за ще ти кажа най-лесното. Какво е то? Най-напред ще ти гледама на восъка, за да видя колко деца тръбва да ти се родят, а после ще ти кажа, що да сториша. Бабата разтопила восъка и казала на попадията, седем деца би трябвало да добиеш. За да се отървеш от раждане, ще вземеш седем камъка, които ще ти дама и ще ги спуснеш до вечера в Тогава ма да имаш деца. Попадията взела каманит, платила богато на бабата, поблагодарила и кратко и си отишла. Ощещата вечер хвърлила каманит кладенеца. Орекнало и кратко на сърцето, вече отъщо да се страхува. Минало време, една вечер и свещениката се разхождала по църковния двора с жена си. Месечината стла. Както се смели и шегували, попата от забелязала, че жена му мъснка. Това го оплашило. Останал малко назада, да види, не се ли е излагала. Попадията вървла пред него и се не обръщала. Не, попата не се бе излъгала, тя наистина мала снка. Той си помислила, жена ми трябва да е направила много голма гръха, да и кратко я е напуснала. Не бива да живя се такава жена. Сепла той попадията и я запитала, къде и кратко е снката. Тя му отговорила, че... От Откака се е родила, не е имала снка. Не, рекала попата, това не може да бде. Кака може да се роди човка без снка? Кажи ми, какъва грха си извършила, тате оставила снката ти. Не помня да съм извършила грха, отвърнала жената. Не, не. Спомни си добре. Снката бга само от оня човка, който е извършила много тежака грха. Помисли си пък, говорейки та Та возлива За Запоследена пъта ермалък те питама, рекала строго свещениката. Кажи ми какъва гръха си извършила. Никакъва, отвърнала грубо жена му. Кълна се в Бога и във всички цвети, че не съм извършила никаква тежък гръха. Не те е гръха. Викнала и кратко я до по пъта. Не стига, че лъжеше, а се още и кълнеше. И, като ударила съпестника по една каменна маса, викнала. Когато видя, че порасте червена тренда филотата я маса, тогава ще знама, че Бога ти е простила. До тогава и аз зън ти простя. Върви, дето ти видята очит. Той изпдила жена си и заповдала на своите слуги да я не пуската да приспи прага на кщата му. Жената си събрала стари дрехи, са които била дошла, и напуснала попската кща. На да върви? На лволи, или на цено? Тя не знаела, тръгнала, на и кратко видята очит. Дълго време вървла жената и питала, когато срещне, що да направи, за да я обикне емжата и кратко. Но никой не е можела да и кратко даде съвета. Най-сетне възлава една църква и се изповдала преда свещеника. Той и кратко казала, твоята гърха наистина много е тежъка, но има едина начина да го изкупиша. Какъва е този начина? Запитала жената. Всичко съм готова да направя, но това, което ти предстои да извършиш, е много трудно. Кажи го, колкото ще да е трудно. Тогава свещеникът е хванала жената за ръка и я е отвела в на църквата. Накарала я да колничи преда престола и кратко дала да държи едно евангелие. Тъй ще прекараш слата нощ, и кратко казала той. Ма да изпускаш това евангелие от ръката си, каквото и да стане. Може и ангели и дяволи да идват при себе и да ти говорята в скаквинща. Ти, не дай ги слуша, що приказвата. държа Евангелието върката си, додето дойда на сутринта да го взема. Свещениката си отишела. Жената останала сама в голмата църква. До вечерта не дошела при нея никой. Но щома се мръкнало, В църквата навозли много хора. Едни били млади, други стари. Кои били страшни? А други, грозни. Всичките се нахвърляли върху жената и семчели да и кратко отнемат книгата от арцет, но тя я стискала здраво. Сет не дошли колко попа, които приличали на онзи свещеника, който дала на жената Евангелието. Ит почнали да и кратко иската книгата, но тя има я не дала. Тогава поповед почнали да се борята с жената, да я беята, хоката и плията. Въщото време надошли и за невидлица сума дяволи. Се черни и безобразни. Ит почнали да дърпата книгата от отърцет на жената, но не успли да е изтръгната. Накрай дошли седем хубави деца, все момченца. Та били уния деца, които щла да добие попадията, ако не била хвърлила камъни два кладенеца. И, и се момчета почнали да укорявата жената, че не се е съгласила да ги роди. Колко добри, умни и същни синове да имаше. И кратко казвалите, ако ни ако родила. И ти ще дъбдеша да щастлива санаса и ние, са тебе. Дай ните я книга, която държиша, тогава Бога ще ти прости голмия гръха. Ит почнали да и кратко дърпата книгата от отърцет, както правили преди тъдяволит, поповет и грознит хора. Но жената не давала Евангелието. Тогава момчета начинали да бета жената, да и кратко се подигравата, да я хулята са най-лоши думи и да я прюята. От толкова емки тя изгубила най-после Съвъсът Ермалък, но и тогава не изпуснала книгата и зърце си. Съмнало се. Свещениката дошела и намрила жената, че лежи премла на каменния пода, пред алтаря са Евангелието върка. Той я поръсила със светена вода и жената се стила. Сет не е хванала зърка, обикорила се нея църковния двора и кратко казала, че гръхата и кратко е вече простена. Жената поблагодарила от все сърце на добрия свещеника и си тръгнала. «На да върви?» «На ценули, или на лво?» Тръгнала и тоя пътер малък и кратко видята очит. Вървла, вървла, стигнала до попската кща, кщата на МЖ и кратко. Свещениката си не бе в Жената почнала да се мори на слуги да я пусната да преспи, но да се не съгласявали. Ако те види до попа, ще ни изгони, рекли и краткота. Той ни зарча да те не пускаме да припариша до вкщи, но тя продължавала да има се моли. Най-после слугите се съжалили и я пуснали да спива кухнята, въедина гъла, но с условие, на другия ден да си отиде още преди съмване, за да не я види свещениката. Когато се мръкнало, домакината се върнала. Той видла нащата каменна маса която Бейла ударила преди време съпесника, е червена трендафила. Потеглила го да го отскубне, но не можала, стето било израстло от камъка и се било вкоренило якова него. На свещеника станало много емчно. Голма гръха направиха, рекала си той, че изплиха жена си. Повикала слугит и ги запитала, пуснали ли ли с мкогу въкщата, додето той отствувала. Та му казали, че не са ли се да признаята, че спуснали попадията. Тогава свещениката почнала да търси по и най-сетне намрила жена си, че спи, съсипана от умора, въгъла на кухнята, зада пеща. Оставете я да спи. Рекала на слугит. Аза и кратко прощавама, защото и Бога и кратко е простила. И от тоя ден попата и попадията заживли по щастливо отпреди. Пастирчето и джуджетата. Шведска приказка едно далечно село живло момче, по име Вили. Баща му и майка му били умри. То живело при мъщехата си. А мъщехата била зла жена, не му давала ни да се храни като ста, ни да се наспи. Вили пасла говеда. още рано сутринта, преди да е изглъл слънцето, той тръбвало да ги изведе на паша, сладен да се върти около отха да ги пази, да не би да се изгубята, а вечери да ги прибере и откарава селото. За малко момче като види тая работа била трудна. А най-лошото било, че говедарчето не получавало за нея нищо друго, освена по един арзена хълба на ден, па и него не винаги му давала свъдливата мъжтеха. Веднъжа момчето станало малко по-късно, отколкото тъбвало. Мъжтехата се викове го пратила среда говедата и му не дала нищо за храна. Вири откарала говедата на паша, седнала пода едно дърво и почнала да плаче. Но въ това време говедата се разпръснали по пазбището и той станала да ги наглежда. Отишала на едно зелено бърдо, дето имало буйна трева и седнала там. На това бърдо обичало да прекарва пастирчето през деня, когато слънцето запече силно. Тама имало дървета с широки листа. Подътха тревата била росна и сочна. Та можело да се движата говедата. Ала този ден вири забелязала, че тревата е от суха и смачкана като чели сума нозе сходили и тичели по нея през анощта, но явни следи от астки се не виждали нигде. Обаче, като походило на саманатама, пастирчето намрило чифта манички, съвсем манички обувки, сли синкаво стъкло, са по една дисулка на върха от нанизани маниста, щосинички. Момчето забравило глада си, като видло обувкит. Развеселило се. Почнало да си играе съдха. За него, разбира се, да били съвсем малки, не му ставали. Във скълтът можело да обуе най-много върха на пареца си. Чудни обувчици! Викнала Вили, като се засмла. Едва ли кой ги е носила на краката си, такива малки крачета нма никой. Тъща да с направени за играчка. Вили си играла с обувки Цладен. Когато за слънцето, той подкарала стадото към селото. Но като слзала от бърдото, ето че изпода земята изозло едно джудже и се изправило преда него. То било маничко човче, неповисоко от педя. "Добър вечер, го ведарче. Рекло джуджето, какъв прекара деня, дала бога добро, отвърнала вили. Слава богу, добре, тая зерана сама си изгубила обувкит горе на Бърдото. Да не би да си ги намрила? Намриха едни малки обувки, отвърнала Вили. Навърнуство Ит. Но, да ти кажа право, не ми се давата. Искама да ги подаря на мъщехата си за именния и кратко ден. Тогава тя ще си поотпусне сърцето, та ще ми да даде цла питка да се нахраня. А може дори и да престане да ме бие. Остави ми ги, моля ти се. Но какво да правя безътха? Рекло джуджето. Сладен сама си бела краката по да ги търся. Не мога да ходя. Дай ми ги, а пък аз ще те наградя, когато дойде време, за твоята добрина. Види дала на джуджето обувкит. То се зарадвало, поблагодарило на пастирчето, поклонило му се любезно и си отишло. Види отвела стадото. Било вече мръкнало. Мъщехата го посрещнала са къвга и бой. Къде си се скитала до сега? Потъмно ми се връщаше. Върви, да хапни малко булгура, че се прибери да се пиша. А утре гледай да станеш рано. Вири не отвърнала дума. Той отишла в кухнята, изяла една паница студена булгура, па се качила в да спи. Сланощ нощ той сънувала джуджето и малки тубувки. На сутринта мъщехата го събудила още от азори. Хайде, ставай, ленивецо! Викнала му тя. Измивай се и подбирай говедата. Тоя ден, обаче, тя дала на пастирчето зена хълба. Вили откарала говедата и отишела да седне по на зеленото бърдо. Какво ли ще е, ако намря и днес очихта стъклени обувки? Си казала той и почнала да търси между тревата. По тревата и този ден малороса. Земята била дори по-суха от миналия ден. Но обувки Вили не намрила. То се знае, рекала. Кой може да помисли, че на това бърду никната стъклени обувки, та да има всказарань? И пастирчето седнало да закусва. После тръгнало да наглежда говедата. И както вървло, загледало по навика надолу, то видло, че пода едно хръстченщо брести. Навело се. Намрило една малка, съвсем аманичка качулка, от червена коприна. Общита наоколо са дребни златни звънченца. Засмла се Вили, като намрила качулчицата. Почнала да си играе с нея. Като си стисне пръстит на песника, на него едва се побирала качулката. Главата, която е носила тая качулка, ще да е като яйце, казала Вили. Дали не е на онова момченце джудже, което ме срещна с нощи. Не е чудно да е негова. Над вечер Вили решила да се прибере по-рано. Откарала го ведата от бърдото надолу. Тък му на птя, спло го едно момиченце джудже, не по-голмо от асношното момченце. Поздравило го и го запитало, да не би да е намрила на бърдото неговата качулка. Да, намриха я, отвърнала вили, но тоя пътер малък сама решила да не дава ма намреното на оногова, който го е изгубила. Та е хубава качулчица е тък му като за куклата, са която си играе момичето на моята красница. Ванедре ще има отида на гости и ще я подаря на момичето. Кръсницата ще ми даде за харусани бадеми и сладко емлинче. Но момиченцето почнало да се моли със сълзи на очи на Вири да му върне качолчицата. Главата ми ще да изгори на слънцето днеса, додето я дирха. Сладен сама се лутала. Върни ми я, а пък аз ще те наградя, когато дойде време, тъй както никой друга не може. Пастирчето дало на Джуджето качулката и подкарало стадото към село. И той е патер малък се върнало късничко. Мъщехата, разбира се, не пожалила ни гърба му, ни главата му, дето стигнала, там удряла. Види хапнала пъка от студения булгура и се търкулнала в да спи. През нощта сънувала, че играе с момиченцето Джудже. То било съчервената червената качулчица, а той бе ела облечена в нови дрехи. Дълго тичало пастирчето да гони момиченцето, което бгъло не като за своя ръста. Сента бе ила много приятена, но се прекснала на най-важното емство. Чула се касаката на нощехата, която дошла да буди пастирчето. Вири станала и подкарала стадото. Той е ден и той намрила на зеленото бърдо едно звънче, сребърно, много хубаво. Като зазвънла са него, звънецата започнала да издава толкова весели звукове, че всички говеда се насъбрали да слушата. Когато слънцето климнало на запада, Вили решила да прибере стадото. «Нека поне тая вечер си отида по-рано», казала той, «та да ме не гълчи мъщехата». Но говедата не били привикнали да ги прибират толкова рано. Па и тревата на пазбището била вкусна и сочна. Напразно пастирчето викало има мило говедата, та не искали да тръгната. Вили се стила за звънчето. Извадила го от турбата и почнала да дрънчи, път надолу по бърдото. И ето, че всички го веда оставили пашата и се заптили едно по едно по негови дири. Малко по дъбърдото Вири срещнала едно стърче джудже, не момченцето и момиченцето, които бела видла прежни двечери. Старчето го поздравило и запитало: дали не е намрила сребърното му звънчен гдева тревата. Да, намриха го, отговорила Вири. Моля ти се, дай ми го. Не, Миридо, ма да ти го дама. То ще ми върши работа. Са него ще си прибирам стадото. Па и не мога да разбера, какви хора сте вие, постоянно губите. Ето оня день намриха на едно момченце обувкит, вчера, качулката на едно момиченце. А днеса пъка, твоя звънеца, не ще да ти го дама. Аз, аз сама си го намрила, мой си е. Старчето почнало още по-умилно да му се моли, но пастирчето не отствало. Най-сетне джуджето рекло. Не дай мисли, че тоя звънеца е кой знае каквонщо. Той върши работа само на мене. Ако ти тръбва, да си прибираше са него стадото, ще ти дама друга, пък сребърена, дори още по-хубава. Покажи го, да го видя. Старчето извадило едно звънче, малко по от първото, и го подало на вили. Пастирчето зазвънтло са него и заемига всички гове да се насъбрали наоколо. Добре, казало пастирчето, но само това не стига. Дай ми още нещо, па ще ти дама звънеца. Що друго да ти дама? Изкажи три желания, и аз ще ти помогна да се изпълнята. Три желания ли? Добре. Искама да стана цари, да имама най-хубавия двореца на ста и най-хубавата мома да ми бде царица. Ее, е, е приятелю, много искаше, рекло Джуджето. Лесно ли се става царе? Па и да станеше царе, лесно ли се управлява царство? Помисли си, колко връбове имата царет. Ски иска да има вземе престола. Па, освен на това, войни, бунтове, въстания. Е изберинщо по-лесно, но Вили не знаела нищо е война, нищо е бунта, нищо е въстание. Той знаела, че нищо по-добро от това, да си царе. Не, рекала. Друго неща. Ако ми не обещаеше, че ще ме направиша царе, нма да ти дама сребърното звънче. Добре, тогава, казало старчето. Само върши всичко, каквото ти кажа. Тогава ще сполучиша. Тази нощ, когато заспята всички в селото, ще тръгнеше на пътер малък. Ей по тоя пътер малък ще вървиша. Се по него. Ще стигнеша най-сетне до един голма, много голма и хубава царски двореца. Не дай мисли, че щома стигнеш тама, и веднага ще станеш цай. Има да мине време. Ти си още е малъка. Търбва да порастеша, че тогава, па и презъм много премежди ще минеша, но аз ще ти помогна. Вземите и свирка. Ако ти се случи нещо лошо, изсвири се нея веднъж. Изпаднеш ли отново в нещастие, изсвири два пти. Ако ли се случи да изпаднеш и трети път е малък в беда, щупи свирката и аз ще дойда да те избаря. Дай ми сега звънеца и тръгвай. На добъръти часа, Вили поблагодарила на старчето за двата подаръка и подкарала стадото към селото. Той си отишела в по-късно от други път малък. Понеже се разговаряла дълго със старото джудже, имащехата го набила, както го не била била никога порано, но пастирчето понесло боя търпеливо. Нека ме бие. Утре вечен ма да ме види, си казало то. Нахранило се набързо и легнало въповника. Дръмнало що дръмнало, събудило се. Слуша, по селото още лаята кучета, хора шетата и приказвата. Рано е още. Задъмало пака, отново се събудило. Чуло, какъм мъщехата дои крабит. Пак е рано. Заспало трети патер малък. Когато се пробудило, злото село било затихнало. Види станала и се промъкнала в кухнята. Взела едина сумуна хълба, турила го вътрбата си и тръгнала, като погарила старото куче, излзала от селото. Вървла все поптя, що му посочи старецата. Съмнало се. Той продължавала да върви. Мисла си, че середа малко ще стигне до двореца. Но той се все още не показвала, беила в друго царство. Два пти изгло слънцето и два пти зълзло, а Вири все вървла и все не виждала двореца. Чака на третия ден Видла далеча в полето, припорит на една планина, високи и хубави сгради. Това ще е дворецата, си казала. Стигнаха най-после. Още едина часа пътер малък, и ето ме преда двореца. Но когато наближила, Вири разбрала, че сградит не с никакъва двореца, а града. Голма и хубава града, какъвто пастирчето не било виждало още. Но, все пака, града, а не двореца. Вири седнала да си почине и да похапне. Хубата му се свършила. Торбата му орекнала. Но едно го безпокоило, какво ще прави, ако стане нужда да върви още 2 три деня, вечерта, обаче, Вили стигнала до царския двореца. Обадила на стражит, че е тръгнала да търси работа. Тога прати ли в готварницата, каква работа е можеше да вършиша? Го запитала главнията готвача, едина дебела на господина, чиста бла престилка и бла шапка. Само от едно разбирама, да се говеда, отвърнала Вили. Кака се казваше? Вили. Добре, Вили. Нашията цари има нужда от говедари, но той е много се трога човка. Иска да се не губят говедата. Едно ако изгубиша, ще те пребие. До сега не съм изгубвала, та се надвама и за да не губя. Навили дали да се нахрани и още на другия ден царта го назначила при дворе на говедари. Са помощта на звънеца и вълшебната свирка, що била получила от старчето, той пазла говедата. Нито се изгубвали, нито вълци нападали. Макар, че били близо хиляда, винаги ги прибирала в скъпа вечер, без да изчезне едно. Царта била доволена и предоволена от новия говедар. Той не намирала думи да го нахвали. Повишила му заплатата, а, освен на това, от време на време му давала и голми подаръци. Царта имала дъщеря, една година по-малка от Вили. Една вечер, когато пастирите карала говедата към обора и има свирла, княгинята се показала на едина прозореца и се сепла да послуша псента. Вили я видла, поклонила и кратко се и продължила да свири. На другата вечер се случи То се повторило още колко вечери по-дареда. Една сутрин, когато Вили изкарвала говедата, Княгинята дошла при него и донесла едно агънце, блок като снга. Татко ми го подари за именния ми ден, рекла. Моля ти се, ако искаш, вземи го да го пасеш с говедата. Както е самичко, отглено от майка си, тот сладен бле и не иска да яде нищо. Но, моля ти се, пази го от вълците. Добре го пази! Ще го пазя, разбира се, казала Вили, като взела нарцягнето и го понесала. Като стигнала на пазбището, той пуснала агнето тама, дето имало най-крехка трева. Все около него се въртла, гала го, приказвала му, вземала го на ръце, а гънцето се привързало към него. Не искало да се отли от аговедарчето. От тоя ден вили и княгинята се същали често, токоречивски ден, вечер, когато той докара говедата. Тя слушала псента му и слизала да погали своето агънце и да му даде хълба са малко соль. Па и сутрин понко бе излизала да си поприказва са Вили, макар че и кратко не давали да става рано. в свият двореца тян мала друга друга. и минали години. Говедарите и княгинята се сприятели. Той била вече момъка, висока на пет и силена, а тя мома, хубава, каквато мало друга, стройна, кротка и любезна. Тя не била горделива, макар че всички приказвали за нейната хубост и славата и кратко се била разнесла не само под слата страна, а и по околни царства. Едина ден въ двореца пристигнала чудновата човка. Той се казала царинан на какво далечно царство. Дето никой не била отивала, и дори никой не била чувала да иман къде такова царство. Той Емжа била висока, слаиспорина. Имала на началото си два рога. Каквито са внешкит. Очит му били кървави, а ногти желзни. Душала на едина голма черена кони. Селеда него яздли десет души негови тлопазители, но не изпорини, а енже са обикновена раста. Като взела в двореца, изпорината казала на царя. Научиха се, че си имала дъщеря за женитба. Идва за нея. Ота моето царство ма по-силно. И отъменен ма по-бългата, ще ми дадеша дъщеря си, ако желаеша нейното добро и своето. Той емжа се не харесала на царя. Какъв ще даде едничкото си чедо на ругата емжа? Той е щински дявола. Не. Не може. И му отговорила, момичето е още малко. Не сме и помисляли да бомжваме. Селеда година-две ще видима. Сега е рано да приказваме. Изполината се обърнала, бе за да каже дума на царя, тръгнала си и, чака когато свзала във двора, за да се качи на коня си. Рекала на своите плопазители са толкова висока гласа, че го чули всички въд двореца. Запомнете добре тоя двореца. Ввама, че и дзи, които живята във него, ще ме запомнята добре. И, бе за дори да се сбогува с царя, шибнала коня и се изгубила. Едина ден княгинята изчезнала. Никой я не видла, къде отишла. Предполагали, че излзла да си играе в градината. Потърсили я тама. Мало я, мало в двореца. Навреде да я търсили, но я не намрили. Всички се наскърбили, та обичали княгинята и не можели да забравят нейни цмхове и весели игри. Разпратени били хора да я търсят ана вскде и за царството. Пътениците се върнали и съобщили, че не се намрили. Тогава царята свикала при дворник и има казала: Изглежда, че онят царя от далечно царство, който искаше княгинята, я е отмъкнала. Знае ли, кой от Аваса, къде е неговото царство? Щома никой от не знае, къде да търсима княгинята, казала царята: ще трябва да повикаме други да я потърсят. И той обявила още тия ден, че ще даде дъщеря си за жена на оногова който я намри и доведе при него. Освен на това ще му даде и половината от царството си. Скоро надошли много рицари, все князе, царе и царски сродници, да заявята на нещастния цар, че тръгвата да търсят дъщеря му. Та били въоржени боскаво, всички били на петионаци и водли си голма свита. Дълго време се не чуло за нищо. Върнали се малцина и всички заявили, че не смогли да намрята княгинята. Царта се надвала, че кой от останали три ще се върне и ще доведе дъщеря му. Но никой отътха не се върнала. Тогава тежка скръб покрила, като черена облака двореца. Всички надежди угаснали. Никой не ввала вече да се върне княгинята. През това време Вили, придворнията говедар, продължавала да върши своята работа. Но като изкара говедата, той се спирала, да погледне от високата поляна към двореца, тък му към Аоня Прозореца, преда който обичала преди време да застава княгинята и да слуша неговата псен. Тама се не показвала вече никой. Завесит били спуснати, и Вили си казвала, «Онова старче ми обеща, че ще ми помогне да стана цар и да се оженя за най-хубавата мумана ста. Похубава от нашата княгиня аз за не знама да има, за нея искама да се оженя». Но кдейка къде и я намря? Тъй си казвала той и все се надявала, че джуджето ще дойде от аневидрица да му помогне. Но то не идвало. И го решила, че го е излъгало. Едина ден, обаче, както стоела на поляната, Вири Видла, че и за земята излиза старчето, застава срещу него и му казва: Ако тръгнеша право към Асевера, ще я намриша. Натъма тръгни, към Асевера, право към Асевера. Веднага се леда това джуджето изчезнало и вири не знаела дали да повева на очи Може, най-сетне, тъй да му се е сторило. Вечерта той поискала да се яви преда царя. Казала за това на главния готвача. Оня му рекала, защо ти трябва да безпокоиш царя? Ако искаше да ти се оболми за платата, аз защо отида при царя и ще му кажа, ти заслужаваше наистина по-болна заплата понеже си работлива и врена човка. Сама Аза ще настоя и царите ще ме послуша, сигурена сама. Не, казала Вили, Аза искама да поговоря с него по друга работа. По каква? Искама да ми позволи да тръгна да търся нашата княгиня. Готвачата се изсмла. Приятелю, казала, това не е говедарска работа. Е си гледай стадото. Не вид ли, колко юнаци се погубиха, но Вили настояла. Отвели го при царя. Какво има? Запитала господарите. Толкова години ти служа, царю чести ти, и почтено. Ти си беяла към мене винаги много добъра. Искама да ти се отплатя за добрината. Дай ми отпуска да тръгна да търся княгинята. Царта се не изсмла на говедаря, но казала на околните. Жалко е, че тоя мъка си изгубила ума. Що е станало с него? Вижтен кака да му се помогне. Не, царю чести ти, река Аз Аза не съм луда. Но Аза може да полудя, ако ми не позволиша да потърся княгинята. Аза я обичама толкова, колкото и ти, колкото и всички други туека. Добре, казала царта. Ако е за позволение, давам ти го. Но кажи ми по-напреда, къде е мислиша да я търсиша. Толкова рицари, все князе и царе. Загинаха за дъщеря ми, та жель ми става зад ха. Никой я не намри. Ти ли, който дори не си се учила да въртиша оржие, а знаеш само да пасеш говеда, ще я намриша. Та може да я кой нкои змей. Какъв ще се бориша с него, за да я освободиша? Може пък, да я откраднала ругатията из Полина? Надяваше ли се да го надвиеш? Еха, ако загина, цари очестити, поне ти не ще избубиша нищо. Не, не. Аза ще изгубя добрия си говедар, а добър говедар се намира толкова емшно, колкото и добъра държавена съветника. Царю честити, настояла Вили, Аза сама решила да тръгна, па каквото ще да стане, царите отспила. Той позволила на пастира да замине и заповдала да му дадата конь и оржие. Но Вили нито взела оржието, нито яхнала коня. Той се задоволила само са това да си вземе храна за поптя. Тръгнала. Вървала все към севера, както му било казало джуджето. Много дни по да редаптувала. Минала полета, гори, планини, бърда, арки. За да проври, дали не е тръгнала друга посока, скиден се спирала на пладне, когато снкит с найкси. Обръщала се се гръбър към слънцето и тръгвала право на тама, надето сочала снката му, като запомняла точно посоката. Най-после стигнала до едно голно езеро. Среда езерото имало острова, а на него се издигала висока замъка. До замъка не можело да се отиде, тъй като мало лодка, но Вири почнала да обикаля по берга, за да разгледа замъка от всички страни. Замъката бела заобиколена от дървета, виждали се само горни тмукатове. Дълго вървлавили, Вили, докъде стигне до оная часет на езерото. Дето замъката беила най-близо до берга, тама се сепрала. И ето, че от едина прозореца на най-горния ката се показала хубава руса девойка и почнала да му маха съпъстрако при кърпа. Вили познала царската дъщеря, познала и кърпата и кратко, са нея се пребраждала тя, когато излизала набързо да погали гънцето си. Сърцето на момъка затупкало от радост. Но какъ да мине през езерото, та да отиде в замъка. Дошло му на ума да повика на помощ едно от джуджетата. Извадила виликостената свирка и засвирила са нея. Дошло онова момченце, на което бе намрила обувкит. Добър вечер, го ведерю. Защо ме ви каша? Са какво мога да ти помогна? Иска ми се, момченце, да мина през това езеро на острова, дето е замъката. Е, можеш ли ми помогна? Мога, мога. Ще се превърна на орела и ти ще ми се качиша на гърба, да те пренеса от Ваймига Джуджето се преобразило на орела. Види го яхнала и селеда малко се намрила на острова. Вузала замъка и по миризмата познала, къде е кухнята. Отишела при и го помолила да му даде ден каква работа. Работа ще се намри, казала готвачата, но най-напред кажи, Ота каква работа разбираша, Говеда веда паса. Добре. Так му сега ни тръба говедари. Предишнията изгуби една крава и нашата господари, царта Испорина, заповда да му отската главата. И се тебе ще станещото, ако изчезне, кое го ведо. Нищо. Съгласена съм. Ще беда внимателена. Аз сама още от амомче го говедари, та само свикнала са тоя занаята. На другата заранвили изкарала говедата на паша. Островата бейла голма, пазбища имало много. Говедарта извадила свирката си и засвирила, а от време на време издрънквала и съзвънеца, що му било дало джуджето. Говедата се навъртвали все около него. Когато докарала вечерте говедата, княгинята стояла прозореца и го гледала, но тоя пътер малък му не направила никакъв знака. Защото великаната беила на двора и брояла говедата. Както минавали, едно по едно, към обора. Само да си имала късмета да изгубиш кое говедо, веднага ще те заколя. Викнала той на Вили и продължавала да брои. Оказало се, говедата с всички. Добър пасти си ти, казала тогава изполината. Аз за сама се трога, но обичам уния, които си гледата добре работата. Ще ти дама голма заплата за да останеше при мене завинаги. Надявам се, че ще бдеша все така внимателена. Като рекала това, той потупала пастира по рамото и заповдала да го нагостята добре. После отишла на бърга, качила се на своя вълшебена кораба, който плувала, на му каже човка, и обикорила колко острова. Тъй правла той вска вечери всички риби, които живели в езерото, се издигали рина водата, щома корабата мине крейтха, да се поклонята на царя. В това време княгинята за плълта прозореца Псента, са която казвала на Вили, когато на спи полунощ, да отиде при нея, за да я освободи. Говедарта разбрала, що му се казва, но се престорила, че не чува Псента. Отишела въкщичката до обора, дето му било отредено да живе, и си легнала да спи. Спала той до сърнощ. По сърднощ се събудила. Всички спли, не се чувала никаква шума, нито във двореца, нито във околниц сгради. Момаката знаяла, че царта Испорина е назначила стражи да пазята княгинята. Какъв ще се добере до стаята и кратко и какъв ще вълзе? Решила да се обърне и тоя пътермалък за помощ към аджуджетата. Извадила костената свирка и свирнала два пти. Дошло момиченцето. Добър вечер, рекло. Са какво мога да ти помогна? Желала биха да отида въз стаята на княгинята и да избавя своята другарка от аробство. Добре. Тръгни леда мене, ала мълчи, не казвай ни дума, защото иначе си загубена. Джуджето вървло напреда, а момъката, следа него. Стигнали до замъка. Тежката желзна врата се сама отключила и разтворила предътха. Възли. Разтворила се и вратата, що водла към стълбата. Момичето Джудже и Вири минавали от тъката на къта. Всички врати се отваряли широко пред ха. Стигнали до стаята на княгинята. Тама стоели 12 души стражи, сли вържени, щома Джуджето се приближило до ха, да попадали на пода като мъртви, возли стаята. Княгинята била окована със златни вериги. Можела да се движи по стаята, но не и да излиза от нея. Момичето Джудже духнало върху веригит и се разпаднали. Се акаша с отапеажина. Селеда това троицата излезли от замъка и се заптили към берга на езерото. Джуджето казало на княгинята и говедаря. "Добре запомнете, що ще ви кажа. Селеда малко аз ще се превърна на голма штука и вие ще ме яхнете, да ви пренеса на другия берга. От там ще ви отнеса в царството, отдето сте дошли, като се преобразия на орлица." Но, каквото и да ви се случи, не бива да се плашите. Ако онкой от това се издаде вика, ще ви се случи нещастие. И наистина, момичето скочило във водата и емига се превърнало на штука, толкова голма, че не двама, а и четирима души биха могли да и кратко се яхната на гърба. Вири и кратко княгинята и кратко се качили и тя заплувала. Но в това време стражит, които били премли, се съживили и, като си спомнили, че на момъка и едно момиче минали крейтха, за да отидата при църкинята, ли вика. Събудила се из и се научила отътха за станалото. Погледнала през прозореца и видла голната штука, че плува по езерото, а на гърба и кратко седята боведарите и княгинята. Ей сега ще ви дама да ме разберете. Кимнала той. Въемига из полината магиосника се преобразила на орела и полетла над езерото. Момаката и момата го видли и се оплашили. Штуката щобуу стила, челети към Тя се горнала дълбоко пода водата, дето повлъкла и уния, които я били яхнали. Княгинята се оплашила, да не би да се удари. Тя надала вика, колкото и кратко сила държи. Щома се чула, той вика, щуката се изгубила, сякаша се растопила във вълнит на езерото. Орелата сграбчила момъка и момата въногтици и ги отнесала във замъка. Тама той приела отново прежния си вида. На стражит било заповдано да затворята говедаря в една подземна тъмнична кирия, с най-влажна. Що се отнася до княгинята, нея заключили отново въщата стая, дето била затворена по-рано. Ала той е малък и с назначила да я пазята не 12, а 30 стражи. Вири лежала във тъмницата и се ядосвала че не е успла да отърве царската дъщеря. Той знаела сигурно, че изполината ще го накаже със емърт. Що да стори? Добре, че свирката била въджеба му. Той я е извадила. Свирнала веднъжа. Никой не душала. А Вири се надявала да се яви момчето Джудже. Свирнала втори път малък, но и тогава не се явила никой. Ще щупя свирката, си казала той. Наните ми порча старчето да направя, когато изпадна във голумо нещастие. Отъто това по-голно, къде? И той щупила костената свирка. Въщия мига се явило старчето и го запитало, що желае. Какво друго ще желая, освен да изпълниша своите обещания. Отвърнала Вили. Ако си спомняш, ти ми обеща, че ще имам голма царски двореца, ще стана цар и ще се оженя за най-хубавата мумана ста. Ни едно от тия три обещания ти не си изпълнила до сега. Напротива, толкова години все го веда пасоха, а напоследъка, както ме виждаше, лежа и в тъмница. Не е ли време да изпълниш обещанията си? Добре, казала старецата. Ще ги изпълня. Тръгни се мене. Вратата на тъмницата се отворила. Старецата и вили излезли по едина поземена коридорът стигнали до първия на замъка. Всички врати се разтваряли предътха, минали през забогато наредени и украсени покои, докле стигната до една голна стая, която служила за съкровищница на Исполина. После возли от Анея въдруга, още по-голма, дето били наредени оржията на царя Магиосника. Тама имало броня, мечове, шлемове и щитове, все позлатени и украсени със екпоценни камъни. Къмътха старчето дори и не погледнало. То отишло в дъното на стаята и отворило едина желзена ковчега, от който извадило стари оржия и броня. Та били ота желзо, но толкова вехти, че на много емста били вече ръждясали. Като ги извадила, старецата запалила огън и казала на вили, «Събочи си дрехи ти ги изгори, пообочи тая броня и се въоржи са това оржие». Когато това станало, старчето казало на вили, «Бронята що носиша». И Оржието, са което си вължена, с най-здравитна ста. Додето си вътха, ти си непобедима. Никакво Оржие не може да те нарани, камо ли да те убие. Сега ще се върнеша вътъмницата и ще чакаш да дойде часата, когато ще се изпълнята едно по едно трит обещания, що ти дадоха. Среда тия думи старчето отвело момъка отново вътъмничната килия и се изгубило. Съмнало се. За да се избната вскакви по нататъчни опити за отвличане на княгинята, Великаната решила да се ожени за нея. Той разпратила хора да поканята всички тмороднини и приятели на сватба. Въщото време заповдала на своите готвачи да сготвят за сватбарит вкусни гозби, а на уния, които работливи избит, да наточата от най вина. Порчала и на придворните музиканти да се приготвят, за да свирята на сватбата. В стаята на църкинята надошли шивачки и шивачи да и кратко вземат мърка за внчални дрехи. Други придворни жени, почнани да и кратко избират накити, гривни, пръстени, обърлици, корона. Най-сетне я обукли, както прилга на булка царица. Но тя не била доволна от тия приготовления. През време плачала. Както и да я утешавали придворни жени, тя не можела да се утеши. Вечерта засвирили музикит, и сватбарит почнали да пристигата на пъстри кораби. Всичко било готово. Царта заповдала на двама джелати да отидат в тъмницата и да изведат затворника, да го докарат при него и да го обезглавят пред всички. Но, като отишли във подземната килия, не намрили го ведаря. Тама се стояла рица, облочена във броня и вължена. Върнали се, така казали на изполина за това. Който и да е той, рекала има царта, ще го доведете, но какът да го доведема? Ние сме само двама, а той е добре вължена, тогава да отидата четирима. Четирисет души дори нека да отидата, но аз да искама да ми се доведе той рицар, да го видя, кой и какава е. Тръгнали 40 стражи, добре вължени, към тъмницата. Така Вили, че царта го зове при себе си. Момъката се наоплашила от тътха. Тръгнала по дире има, защото и неговото намрение било да се срещне с Изполина, лице с лице. Като отишела в празнично наредение чертога, изпълнена с гости, Вили се изправила пред Изполина и го запитала, що иска от него. Нищо не искама, рекала магиосника. Ти ще бъдеш наказана съвсем, за това, че се опита да откраднеша моята боденица. А ти, не заслужаваше ли се мърта поради това, че е откраднал от та баща и кратко. Добре тогава. Ще се беема на Който победи негова, ще бде мумата. И като се обърнала към своя Орженосеца, царката му заповдала да отиде и му донесе онова старо оржие, което прави човка непобедима. Орженосецата отишела в онази стая, дето се пазли оржията на изполина. Той отключила ковчега. В него е имало друго желзно въоржение, което старчето било сложило, селеда като извадило онова, що дало на монака. Взела го оженосецата и го отнесала на господаря си. Великаната облукала бронята, запасала си меча, сложила си на главата шлема и взела щита, парекала на момъка. Хайде сега, да си премрима силит. Нападай, очитна изпорина скрилата ярост. Но вири се не оплашила. Той изтеглила своя меча. А мечата бе такава, такъва, че, щома се извади от а ножницата, пламвала, дълги огнени струи полетли от него към изполина. «Стой!» Рекала магиосниката. Туека тръба да има измама, и, като се обърнала към своя оженосеца, рекала му, вижда ма върката на своя противника щия меча, който ти порчеха да ми донесеше. И бронята му е щата, и щитата, и шлемата. Да не би да си сбъркала, не съм, господарю. Това въоржение извадиха от Аковчега, който пше заключена и ключа пашети. шети. Нали ми го даде преди малко? Добре. Тогава да се беема. И той изтеглила меча си, но от него не излазли пламъци. Напротив, мечата се оказала лъждясала. Испорината се оплашила и пребледнала. Вът това време, без е да чака повече, вири се хвърлила към Испорина и го ударила съмеча си толкова силно, че му отскала главата. Сват барит се ужасили. Скип обгнала, където му видята очит. Вири хванала по дърка княгинята и е извела от омагиосания двореца. Когато стигнали до берга на езерото, там ги чакала огромена небеда, който ги поканила да се качата на гърба му за да ги пренесе отвда. Той е лебеда не бейлан, кой друга, а самията стареца, комуто вири бейла върнала преди години извънеца. Като минали на другия бърга, лебедата полетла и понесала момъка и момата право към онова царство, отдето били дошли. Са каква почуда видли царите и царицата голмия лебеда, че лети към двореца и кацва на площадката, пред стълбата. И каква радост изпълнила сърцата им, като разбрали, че двамата които носи той Аребеда, с дъщеря има и говедарита. Царта се разпоредила да направята приготовления за разкошна сватба. Вили се внчала за княгинята и заживла са нея въд двореца, но, разбира се, не пасала вече говедата на своята ста. Дълги години преживли двама въдоволство и щастие. Народили има се синове, внуци и превнуци. Ония, които сходили в това далечно царство, казвата, че вът тамошния двореца се още пъзла щупената костена свирка и звънецата, що дало старчето на Вири. Но аз не съм ходила тама и не съм ги виждала. Дявола и селянина. Шведска приказка. Едина селянина закарала кравата си да пасе. Като стигнала на пазбището, прекръстила се и рекала, Господи, Боже, мори ти се, запази ми кравичката от зло. Друга добитъка, освен кравата, той мала. Чула го дяволата, който се бела скрила в ближния храсталака и си казала: Такива с хората, неблагодарни и неразумни. Случи ли се нещо добро, на Бога благодарята. А когато има се случи зло, мене проклината. Споредът ха, добринит идват все от Бога, а злинит от дявола. Минало, що минало, кравата на едно тресавище, затънала и не можела да излзе. Дошла селенината, видла я и казала: Проклетията дявола! Вижа, къде я е тласнала, да се чудя как да извадя. Чула тия думи дяволата и си казала: Тъй е то! Той е глупава селяка и не помисля, че аза за не само не съм му завъркала добичето вътресавището, в но не съм дори и излизала от този хръсталака. И пак ахури мене! Постояла селенината, погледала, потръгнала за село. Да повика хора, та са дружни сири да измъкната затъналата крава. А дяволата вът това време намислила да излза от ахрасталака и да изтегли кравата. Най-сетне, поне веднъж, нека да ма случай на човка да ми благодари и да ме похвали. Взела той една билка, са която дяволит и вещицит под мамвата добитъка, подала я на кравата и тя излзла от атресавището. Поела отново към пазбището. Идва селенината, заедно санколци на свои съседи. Гледа, кравата си пасе спокойно. Слава Богу, рекала, тя била изозлавече. Добър Господ, че е измъкнала. Дявола и вещица. Шведска приказка. Веднъж же дявола и една вещица почнали да се препирата, кой от двамата е по-хитера. А за сама, казвала дяволата. Не си ли слушала, че хората казвата? Хитара човка, бреи. Сладявола, ти не дей слуша, що казвате хората, думала вещицата. Се боята от тебе, за това те хвалята, че си хитара. А ти не си по-хитара от мене. Ако искаше да се хванема на облога, добре, да се хванема. Обзаложи ли се? Ако дяволата надхитри вещицата, тя ще му подари златна лула. Ако ли тя излъзе по-хитра от него, той ще и кратко направи златни чехли. Лулата тръбвало да бде такава, че колкото и да се пуши са нея, тютюната и кратко да се не свършва, а чехли дъбдата да толкова здрави, че колкото и да ходиша сътха. Дан Масксване, добъра облога. Толкова добъра, че, като дочули за него дяволит, завидли на своя брата. И решили да му пчета, та да не вземе златната лула, так му намисли да направи нищо на намерението му и разварята работата. Не му вървло никака на дявола, от се обзаложила. Затова гледала и да се не среща са вещицата. но тя виждала всичко. Едина ден отишла при него и го попитала. Е, дяволе, какъв ти вървята хитри Има ли да се похвалиша сънщо? За сега нищо ново. Но тия дни сама се заела да направя нщо, което иска голма хитрина. Има едни селяни, младоженци. Много се обичата. Намислила сама да ги се карама. Добре, казала вещицата. Ако ги скараш, ще ти дама лулата. Но ако не успеша, оставите я работа на мене, иска ми се да походя с златни чехли. Правиластвувала дяволата, не можала да смрази емжа и булката. Рекала си тогава: Нека се опита и вещицата, да я видя. Щома не успха, за, тя ли ще успе? Вещицата отишла въкщата на селенина. Емжата не бейла въкщи, тръгнала бейла за дърва. Жената му била сама. Добър ден, булка. Дала бога добро, бабо. Много добъра емжа имаше. Слава богу, наистина, е много добъра. Ниведнъжа не ми се е скарала. Угажда ми във всичко. Сева очит ме гледа. И птиче муко да поискама, ще ми намри. Така изглежда, рекла вещицата, па, като си снишила малко гласа, прибавила, но да ти кажа, отначало всички емжа са такива, а отпосле си измята. Нали и аз сама имала емжа, та зная. Емжа ти има брада, са три дълги косама. Отръжше реги, той ще си остане все такъва, какъвто е сега. Остави Шариги да порастата, Мушкото зло у него ще порасте и ще видиш, че среда времен мъде да е можеше го позна. Щома това му било црата, работата е лесна, казала жената. Емжа ми има обичай да си поспива Селеда обеда. Когато заспи, ще взема бръснача и ще ги отржа. Среда това вещицата отишла в гората, при Помага Бога, синко. Дала Бога добро, бабо. Дърва ли се чеша? Дърва зера. Търбата завъкщи. Да има нащо да готви булката. Добре правиша, добре. Па и булката ти е много добра. Какъя намри такава? Да ти се не начуди, човка. Много добра е, да я поживи господ. Постояла вещицата, погледала, па рекла. Добра, добра, като жена. Не е ота жена по добра. Ние, жените, си знаема, какви сме. Аз за сама стара, единията ми крака е вече в гроба, та не бива да си кривя душата. Който е водила жена, той знае. Селенината се замислила, като чула тия думи. Беа, рекала, моята булка не е като други джени, дано не излзе като отха. Но кой я знае? Не си и краткова сърцето. Легнеше да се пише, а тя, не дай Боже! Грабне бръснача, да те заколи. Какво правиша тогава? Не думай такива думи, бабо. Гръхът ти на душата. Абе, а за не казвам за жена ти, ами съм виждала такива жени, та за това ти говоря. Все се попредпазвай, когато легнеше да си поспиша, не е зле. Легни през тори се на заспала, па гледай, що ще стане. Емжата, разбира се, не повървала, че жена му ще направи нищо такова, но, ще, не ще. Запомнила думит на бабата. Отишала си въкщи. Похапнали, той легнала да поспи и се престорила на заспала. Булката му издебнала той е мига. Взела бръснача, приближила се тихичко до емжа си и го хванала за брадата. Той скочила. Какво правиш ти? Искаше да ме закориша ли? И я ударила толкова силно, че я съборила на земята. Викнала се леда това съседит и има разправила, що е мисла да направи жена му. Разчуло се под село, от тоя ден въкщата на младоженцит почнали да се чува тъвски ден къвги. Емжата си казвала на ума, тази жена е намислила да ме убие и да се умжи за други го. Е, тя си е мисла, имаше право бабата, като ми казваше, че мшкото зло расте, колкото расте брадата са уния три прокрети косама. Емжата ми стана цла разбойника, да му се не надяваше. Отишла вещицата при дявола и си поискала чехлит. Дала и кратко ги дяволата, мало що да прави, тя излазла по-хитра от него. Но той бе толкова я досъна, задето вещицата спечелила облога, че се не стърпла да и кратко каже. Проклета вещице, ти може да се мислиш за много хитра, но не си толкова хитра, колкото си зла. Никому добро не си направила. Напразно хората обвинявата все мене и е моит братя за всичко зло, което има идва до глава. Ето, и тия селя ще казвата, какъва проклета дявола ни вълзе въкщата, да ни раздри, а пък като не е дяволата, а си ти, злавещице. Та или, викнала бабата. Да не е мислиша, че аз сама като тебе, само зло да правя. Аз заправя и зло, и добро. Да се хванема на облога, че на тогова, комуто ти ще направиш зло, за ще направя голмо добро. Бива, рекала дяволата. Нащо да се обзаложима, който изгуби облога, да се удави в морето. Съгласена сама, дяволата сключила договора се едина търговеца, човка лакома за печалби. Условието има било, каквито стоки и да накупи търговецата. Дяволата да му помогне да ги продаде за 3 месеца и то са двойна печалба. Това ще продължава 7 години. Върви ли работата тъй, середа-седмата година дяволата ще вземе душата на търговеца. Работи тръгнали от добре по-добре. Търговецата купувала най-сек пистоки и ги продавала са двойна, че дори и са тройна печалба. И никоя стока не се задържала повече от 2-3 месеца. А много ще се продавало още на другия ден. Търговецата бе ела толкова доволена от помощта на дявола и толкова се увукала в купуване и продаване, че не устила, кака минали седем години. На последния ден от седмата година вещицата възла в магазина на търговеца. Възла са златни чехли. Откъде ти тия чехли, бабо? За колко ги купи? Не съм ги купила. На облога ги спечелиха. Са кого се обзаложи? Са дявола. ти се. Не дай ми приказва за него, че утре вече ще дойде да ми вземе душата. Защо ще ти я вземе? Договора имаме, каквото купя, да се продаде най-късно селеда три месеца. Какво прави, какво струва той я пусти дявола, не знам, но проклетит стоки все се продавата, не чаката и три месеца. Тогава ти тръбва да си много доволена, а какво приказваше? ще съм доволена? Утре ще ми вземе душата. Най-голмо добро ще ми направи онзи, който ме отърве от дявола. Не ще му вече ни печелбит ни нищо. Не искама и да го знама. Има една стока, която ти не е можеш да продаде за три месеца, но и за три години. Коя е тя? Кажи ми я да я купя. Мене купи. Комуто и да ме продаваше, никой няма да ме вземе. И сега дяволата не ще иска да ме купи. Търговецата купила вещицата. Намазала я се катрана и я облепила сапера пера и пуха, па я затворила в клетка. До вечерта на другия ден всичко, що бе Илана накупила, се разпродало. Само голмата грозна птица останала. Никой не ще да я купи. Душала дяволата. Хайде, байно, са мене. Казва той на търговеца. Тръгвай. Сроката изтече. Не мръдва молта тука. Ти си не устоя на обещанието. Нали всичката ми стока ще да се продаде? Остана и оная птица, в клетката. Погледнала дяволата, В клетката стои вещицата и се хили. Ти ли си, проклета бабо? То се знае, че такава стока, като тебе, никой няма да купи. И аз за не те купувам, а за какъв сами си. от тебе само зло може да се очаква. Да ме извиниша, рекала търговецата. Аз завитха от а нея най-голмото добро, тя ми отърва душата. Вещицата спечерила облога и дяволата се удавила. Животни зимовата, руска приказка, едина бика вървла по гората. Срещнала овена, Нагде, овню, ще искаме от зимата малко топли дни, биче. А ти, нагде, по разходка, да вървима заедно, да вървима, тръгнали заедно. Срещнали свиня, Накде, свиньо, ще поискаме от азимата малко топли дни, приятели. А вие нагде сте тръгнали? И ние на тама. И ние за това, тогава да вървима заедно. Да вървима, тръгнали тримата по-на тама. Срещнали кска. Сплия. Нагде, кско, ще искаме топли дни от азимата. Тогава тръгва и на са. И ние сме тръгнали пощата работа. Тръгна ли четиримата? Вървята, биката най-напреда, селеда него, овената, после, свинята, а най отзад кската. По едно време срещна ни птела. Чакай, петльо. Нъгде? Ще искаме топли дни от азимата, братя. А вие, нъгде? И ние отиваме пощата работа. Тръгни са наса, да тръгна. Много обичама весела дружина. Сяма не ми се върви, тръгна ли петимата? По едно време птелата запита лъкската, знае ли, къде живе зимата? Не знама, отвърна лъкската. Свинята знае, на къде върви ма, свиню? Знаеш ли птякама зимата? Не го знам, ма, кско. Тръбва да го знае свинята. Не я запитай, свиню, знаеш ли, на къде ни водиша? Аза не ви водя, а овената. Той знае тя. Не го запитайте. Овню, на къде си ни повла? Той е малък води ли към мъкщата на зимата? Не знама. Не виждате ли, че ви не води аза, а, биката? Той знае тя. На води той е малък, биче? Към на зимата ли? Кой го знае на къде води? Не виждате ли, че вървима на посоки? Спли се на едина кръстопт. Ма кога да запитата, по кой път Ермалък се отива към живелището на зимата? Мисли ли, мисли ли, най-сетне биката рекала? Слушайте, братя. Да тръгне махе по онзи път Ермалък. Се ще ни заведен къде. А колкото за зимата и бе, е за да я търсима, тя ще ни намери. Тръгна ли поптя и той ги отвела в една гора. Спли се там. А до дето вървли, много време се минало. Почна ли да си приказвата, струва ми се, че застудява, рекала биката. Аз за не нищо, казала овената, но вълната ми се разва. Тръбва да е излзала в търа. Студено ми е назурлата, продумала свинята. Майче зимата наближава, наближава, наближава, рекласката. И аз за ощама, го ору. Обадила се птелата. Нека приближава. Нали сме тръгнали да я дирима, зарадвали се всички, че зимата иде. Но по едно време биката казала, здраво се застуди, братя. А зимата я още нма да и кратко поискаме топли дни. Кде да вървим да се топлима? Кажи ти, къде? Викнали животните и за едина гласа, хайде да си мъкща. И мъкща. Инака ще А за ще нас гради а вие ще ги наредите и сековете. Ще си има мекща, който ни види, да ни завиди, от астуда ма да се боима, но други животни били ленивички. Никак има се не работло. овената рекала, е моята кожуха ме топли. Вижте, колко му екста вълната. И без акща ще прекараме студени дни. Свинята казала, мене не ме е страха от студове, каквито и да са. Ще се заровя земята и ще презимувама. Ската се обадила, и на мене е лесно. Ще кацна на кое дърво, ще си постеля едното крило, а съ другото ще се покрия. Ма да остяни студа, ни е мраза. Птелата викнала, яза ще кща. Яза имама крила. Комуто тръбва кща, да си направи. Разбрала биката, че ще тръбва сама да се залови за работа. Правете както щете, рекала. Азъ ще си градя кща. И бе за помощници ще мина. На скала гората дървета, набила гива земята, други наковала едно надо друго дотха и си издигнала кща. Заживла вънея, дошла зимата. Но каква зима? Страшна и ужасна. Па и не била сама, и брата и кратко беила са нея, е мразата. На животните и на ума не дошло да поиската от нея топли дни. Те ги стегнали студовет, че всичко забравили. Овената отишела при Бика и почукала на вратата на кщата му. Пусни ме, братко, да се огря. Не, овню, мъкде. Само за мене е маемсто. Ти си имала топала кожуха, тай отвън ще презимуваше. Не те пускама. Най-сетне, поискай от зимата да ти отпусне малко топли дни. Зимата не ще да слуша. Искаха, но не дава. Отвори ми! Ако ми не отвориша, ще се засиля, та ще откъртя от астената коя града. Тогава и тебе ще стане студено. Подала си биката главата през вратата. Студено! Много студено! Ако не пусна овена, наистина ще откърти града и въкщата ще почне да духа. А откърти ли още колко гради, от астуден мъда може да се стои. Пуснала овена! малоем сто за два мина, а лакато се позбрали, дори по-топло има станало. Ето че и на свинята до студло. Потропала на вратата. Пусни ме, брате биче, да се погря. Замръзнаха. Люти студове започнаха, що се боиша от студовете. Заруби се земята и презимувай. Или помори зимата да ти даде топли дни. Стига си приказвала. Отваряй по-скоро. Ако ми не отвориша, ще подрия са зурлата си всички подпорки и ще ти съборя кщата. Заклевам ти се, че ще я съборя. Що да се прави? Видла биката, че свинята се не шегува, наистина ще му събори кщата. Пуснала я. Затриман малоемсто, но тръбало да се смстята. Позбрали се и въкщата станало още по-топло. По едно време дошлакската. И тя поморила да й кратко отворята. Маймсто, рекала биката. Мнозина сме и все сме едри. Напълни ли смекщата? Па и защо ти е да влизаша? Нали си имаше две крила? Едното ще си постелеше, а са другото ще се завиеше. Ще ти бде по-топло, отколкото ни е нама. Стига с тия приказки. Отваряй по-скоро, че съм замръзнала. Ако ме не пуснеше... Ще изкубя всичкия маха от и в ще почне да духа въкщата ти. Ще измръзнете до едина. Пуснали икската. Дошела птелата. Той пък заплашила Бика, че ще се качи на покрива и ще смъкне на земята всичката пръст. Що да се прави? Тръбвало да пусната и него. Щата на бика станала толкова цна, че мало кой где да се обърне. Но за това пък на животни било топло. Топло има било и весело. Като се стоплила добре, птелата почнала да си пепсни. Песи си и за нищо не го е грижа. Но ето, че го чула Кумалиса. А тя отдавна не била си хапвала плешко месце. Приискало и кратко се да хване птля и да го отнесе у дома си, но какъ да вълзе въкщата. Под нощи обикаряла тя, за да разбере по миризмата и по гласовет на животник, колко си какви са. Видла, че сама не ще може да стори нищо. Потърсила помощника. И намрила, дори не е едина, а двама. Кой? Мечката и вълка. Отишла при и има казала. Дайте ми нещо за ядене, приятели. Нищо имаме. Ами искате ли за да намря ядене и за То се знае, че искаме, но къде ще го намриша комичке? Аза сама го намрила вече и дори сама го заключила. Чака ни да отидема и да го изядема. За тебе, бабо Емецо, слабика. За тебе, кумчо-вълчо, пластовена. А за мене, едно малко птленце. Аз съм доволна и отамалко. Стига вама да е добре. Много ти благодарима, рекли вълката и мечката. Никога нма да забравима добри нит, що ни правиша. Хайде ни отведи да се нахраним. Кума ли се ги повела? Стигнали дупщата. Спли се. Слушата, втре се разнасята звукове на вскакви животни. Колко животни си задворила, Кумолисо? Попитала вълката. Три затвориха, но може да спуснали още? Не стри, повече са. Повече са, много повече са, рекла и мечката. Хайде, Кумолисо, води ни. Не, тъй не бива. Гостит влизата най-напреда. А стопанката, подира има. Аза ще ви отворя, а вие ще возете. Мечката рекла на Вълка. Ти, Кумчо Вълчо, воза пръва, а Аза подира тебе. Ако воза първа Аза, ще се изплашата. Не, не, казала Вълката. Ти, Бабо Емецо, ще возеше първа. Ти си по-силна и поедра. Такава почтена госта тръба да возе пръва. Добре, рекла мечката. Лисицата потропала. Отворила се вратата и мечката възла. Но тък му възла, и биката я притиснала са рогата си о стената, като си навела главата, па изревала. Овньоо, дръжа! Овньоо, мушкай! Овньоо, ксай! Овената се разтичала, че, като мушнала мечката въребрата, съборила я на земята. Свинята се притекла... Разгрухала се и почнала да скубе кузината на мечката. Скатаритнала, кацнала на главата на баба Меца и почнала да и кратко кълве очит. Аптелата, както беила кацнала на една греда, развикала се и зацло гърло. Дайте я на мене е! Дайте я на мене е! Вълката и лисицата чули тия викове и търтири на бга. Баба Меца едва му успла да се отърве и да избга. Настигнала вълка и му казала. Кумчо, вълчо, такова ядене, каквото ни пше приготвила кумариса, нито съм яла друга пътермалък, нито биха искала да го яма още веднъж. Такъва страха не съм брала никога. Так му взоха в кой знае от де се взе една проклета жена, савила върка, като ме забодева стената, почудиха се, кака да се отксна. Че като надойдоха сума други хора, и домашни, гости, Бройн маха. Едина ме мушка, Друга ме хапе, трети ме боде с шилово очит. Страха да те се вземе. Тойка ще ми е се мърка, си казаха. А един месари се червена чалма, като се изправила на гредата, па се навела и току замахва към мене остара ножа и крещи. Дайте я на мене е. -е. На мене я дайте е, е, да ме беха дали на него, кумчо вълчо, на ще да ме насче. Бабиното яйце, руска приказка. Имало едно време стареца и баба. Та си имали пъстра кошка. Снесла има възимника яйце, ама какво яйце? Шарено, писано, като на струга И толкова твърдо, че се ни чупи, ни събрадва сече. че. Засирила се старецата с кирата, замахнала, но не можала да го разче. Засирила се бабата с теслата, и тя замахнала, но не могла да го разбие. Викнали да плачата. Отде се една сива мишка, натиснала яйцето са опашката си и го смазала. Толкова силна билата е мишка. Старецата плаче, бабата плаче, кокошката подкодяче, кодяче, вратит кърцата, зимниката се тресе, чака на двора летята черупки от яйцето, слатък ще се люле, ще се събори. Тръгнали поповид дъщери за вода. Видли стареца и бабата, че плачата. Защо плачеше, бабо? Защо плачеша, до, а ти има отговарята и за едина гласа, Какъда да не плачема, какът да не плачема. Имаме си пъстра кокошка. Снесени в зимника яйце. Ама какво е яйце? Да го вид ви само. Шарено, писано, като на струга И толкова твърдо, че ни брадва го сече, ни тесла го чупи. Засирихме се, па замахвахме с кирата и теслата. Но не можахме да го щупима. Отде се взе пустата сива мишка, като го натисна със опашката си, же го смаза. Потече онова яйце, слия зимника напълни. На халоса отиде. Икщата ни се разклати, и двората ни се изпълни с черупки. Чудима се, що да направима. Като чули това по повид, дъщери, от огълма скръб си хвърлили кърчазит едно, на земята. Чупили си кубилицит и се върнали въкщи са съпразнивце. Аха, мамо, мамо! Викнали и двет моми на попадията. Нищо не знаеше ти, нищо не чуваша. А по свта ставата, какви ли ненща, каквинща, какви ли? Аха, само да знаеше, какви? Въ наше село има стареца и баба. Имата си тъпъстра по кошка. Снеслава зимника яйце. Ама да знаеше какво е яйце. Голмо като бъчва. И пастро, шарено, изписано, да му се не нагледаше. Лъскаво, гладко, сякаше на струга остъргано, и толкова твърдо, че ни го триона разързва, ни го брадва сече, ни го тесла чупи. Старецата замахнала със скирата, не успла да го разче. Бабата се притекла с теслата и тя не могла да го щупи. Надошли са има. Кой се триона, кой се чука, кой са топуза? Ударята, трията, чуката, никой не можала да щупи яйцето. Отде се взела една проклета сива мишка, ама голма мишка, като планина. Саопашката си го натиснала и го отведнъж щупила. Не го изчупила, а смазала. Като потекло онова яйце, срията зимника се напълнила събълтака и жълтъка. Та се издавили хората. Само бабата и старецата са измъкнали през прозореца. Толкова силена беила ила търсъката, когато се смазало яйцето, чекщата се срутила и похлупила всичко. Чака до извора, дето бехме, течеше бълтъка и жълтъка. Да видиш сега, мамо, старецата плаче, бабата плаче, покошката кошката под злото село се тресе, навскне хвърчата черупки. Твърди като камъни. Пукнаха ни кърчазит, щупиха ни кобирицит. Върнахме се са празнирце. Вът това време попадията раземсевала стото за хуба. Като чула, че старецата плаче, бабата плаче и кокошката под кодече, от аголма скръби обърнала нощвит и разсипала стото на пода. Ето че дошела и до попа от църква са книга върка. «Аха, попе, попе!» Викнала попадията. «Нищо не знаеше ти», Нищо не чуваше. От тоека, на църква, ота църква, туека. А Апоста какви чудни и страшни ища ставата. Да чуеше, ма да повваше. Какви инща, попадио. Какви ли, попе? Аха, само да знаеше, какви. Въедно далечно село има стареца и баба. Силни хора и едри, сливеликани. Имата си тъпъстра кокошка, като полна хубава. Снесла има възимника яйце, ама да знаеше какво е яйце. Гол като като слъкща. И пастро, шарено, изписано, да му се не нагледаше. Що има животни поста, се на него нарисувани. Лъскаво, гладко, като на струга остъргано. Муха да спи на него, ще се плъзне, та ще се разчекне. И толкова твърдо, че ни триона горже, ни тесла го чупи, ни брадва го сече, ни чука го разбива. Старецата замахнала са брадвата, не можала да го разче, брадвата отхръкнала. Бабата замахнала са теслата, и тя не можала да го щупи, теслата се изкривила и излетла отърцети кратко, повикали съседит. Надошли, кой са триона, кой са чука, кой са топуза, кой са боздогана. Заудряли, зачукали, застъргали, никой не можала да щупи яйцето, ни дори да го пробие. И знаеш ли, що станало, попе? Кой знае от де дошла една мишка, черна, като дявола, и голма, голма, голма, колкото седем планини заедно. Да и кратко видиша само опашката, от отакоравно вже подебела. Да те удари са нея, ще те пребие. Сложила си тя опашката на яйцето, само я сложила, бе за да натиска, и то се щупило. Като рупнала ония мики блтъка и жълтъка от яйцето. Препълнила се зимниката, издавили се хората, пот на лъкщата, слото село се изгубило жълтака и блтъка, че като потекло и на насама, нашит тръгнали да копаят рова около селото, да но спрата жълтъка и блтъка. То само това да е, иди дойди, толкова селена бейла трсъката, когато се щупило яйцето, че на девет села наоколо изпопадали к щит, а пък като се разхвърчали уния мити черубки, изпочупили дърветата по горит. Само старецата и бабата се отървели, падошли, та разказали всичко на дъщерите ми. Ксоветота черупки щупили кърчазит и кубилицит на сума муми по изворит. И сега да видиш, Попе, старецата плаче, бабата плаче, покошката кошката под кодече, девет града се тресата, чака до морето хвърчата черупки от яйцето. Както се беха навела на данощвид, тая месеха хълба, като влезе през прозореца единък са, че на нощвид, Всичкото от стура сипа на пода. Като чула той е желена разказа, попата се толкова наскърбила, че почнала да кса книгата, що държала. Ксала, ксала, ксала, докле наксала цлата книга. Изълзал в тера. Задуха лъ попуватък. Почнала да граби кчета едно по едно и да ги хвърля през прозореца. Хвърляла, хвърляла, хвърляла, додето изхвърляла всички кчета. Свърши се к свърши се и приказката. Едно, кърчага, старобългарска дума, означаваща глинен съд, малко гърне за пиене на течност, стомна. Бел Елакор. Въстраната на ябълкит. Английска приказка. Това, за което ще ви разкажа, стана лова Англия. Край една птека, засадена от две страни са голми дървета, седли трима души, стареца. Десет годишно момченце и момиче на 13 години. Момичето казало на стареца. До, както си почиваме, хайде да похапнем малко. А старецата рекала, Мила джемо, и аз съм гладена, но турбата е празна. Ва нея ма нищо. И като се обърнала към момчето, запитала го: Ти какво ще кажеш, Биндо? Гладена ли си? Гладена сама, отвърнало момчето, но мога да потърпя. Малко птили сме гладували. Старецата и децата не били родома от Англия, а от Италия. Бащата на двете деца бе ила Рибай. Той се удавила в морето. Майка има умрла от треска. Джема и Биндо останали над да си, който разигравала кукли. Но той печелло от работа толкова малко, че, когато станало нужда да се грижи за внучетата си, принудила се да замине за чужбина подлъгана от едина хитреца, който обещала да му намри тама работа. Та и тримата се озовали в Англия. Старията Епифанио не намрила работа. Оня, който го била отвела, имала намерение да се отърве от стареца, като вземе само децата и ги продаде кой цирка, но Епифанио разбрала това и успла да избгаса вночетата си, да тръгнали от село на село да си изкарвата прехраната. Джема била висока и стройна, черноока и хубава. Тя танцувала и пелан колкупсни, които била научила отът да си. Биндус що танцувала. А старецата гледала на хората на карти и има правла фокуси. От това живелита. са парит, които печели, едва може ли да се нахранята криволво. И на ума не има идло, че ще е могатън кога да спечелята достатъчно пари, за да се върната в родината си. Тъгладували често. Търпли и студа. Но понкога се случвали и добри дни. Голмата хубост на децата и тната любезност привличали Ин Инкой добър чифлик чия покамвала семейството да прекара две-три седмици въчифлика. Или пък аселскията хънжи отпускала на стареца и вночетата му безплатна стая за нощуване, додето с селото. Както седли край тя, Джема казала. До, знаеше ли, че наблизо, в града, ще има утре панаира. Тама идвата на моряци и рибари. Тия хора с били винаги добри към анаса. Да отидема. Какво ще речеша, да отидема, казала старецата. Ако днеса сме гладни, поне утре ще се нахраним. Отвдъл градата имало нива. Било време за жетва. Много хора работли на нивата. Кои отътха си почивали, а други закусвали. Биндо ги гледала, гледала, и по едно време се разплакала. Искама да яма, рекала той халцайки. Като ги гледама, прияжда ми се страшно. Джема скочила. Не плачи, Биндо. Не плачи. ще има поискама да ти дада тънщо да хапнеша. Тя се пъхнала през една дупка на оградата и възлаванивата. Братчето ми е гладно, рекла. Не бихте ли му далик, че хуба? Тя се изчервила, срама е хванало, че проси. Жетварит се обърнали. Голкор се подари на момичето хуба и печено месо. Джема има поблагодарила и си отишла. те рекли, тази е малката италианска танцувачка. Добре, че не я видла господарите. Той не може да търпи скитниците. Тък му старецата и внучетата му тръгнали за града, на птеката се показала конника. Той Бейла е млада, хубавеца и белгата. Казвали го Филипа Кери. Всички нивия и градини наоколо били негови. Освен на това, той Бейла издия, та да тръбало да пази имота на хората и да преследва скитниците. Като видла италианците, той се плаконя си и ги запитала съгнвена гласа. Кой ви е позволила да влизате Туека? Старецата не разбирала английски. Той се стояла, усмихвала се и се попланяла на непознатия ездача. Джема рекла, ние си почивахме, господарю, а сега отиваме в града. Вървима си поптя. Нани по този пътър малък може да върви вски? Не, рекала строго конниката. Това е птека, минаваща през частни земи. Скитници като вас не бива да минавата от туека. Скитници ли? Сопнала се Джема. Ние не сме скитници, а артисти. Артисти ли? Са какво се занимавате? Танцуваме, показваме фокуси, а понкога, когато до има пари, той прави малки лотарии. Но сега нямаме ни стотинка. Лотарии ли? Запитала Кери, като се намъщила. Значи, вие сте скитници и бездънници, а може би и обирници. По този начин ли се прехранвате? Ние танцуваме. Повторила Джема, танцувате. Що от това? Е, можеше ли да четеше и да пишеша? Не. На колко години си? Скоро навършваме 13. Ще почна 14-та. Биндо е на 10, а е? Кой го знае, на колко е? Той е много стара. Не говори ли той английски? Не. Той мъзби. А вашията езика е много твърда. Твърда е като дъска. Стискай си сбит, момиче. Мисли, що приказваше. Джема познавала Кери, макар че той я виждала първица. Икономката на здията веднъжа набила здраво биндо за това, че измъкнала от акукушарника две яйца, а друга е малък две деца паднали върцет на градинаря, тъкмо когато се прекачвали през за оградата, за да берат плодове. Но Кери не знаела нищо за това. Ти не си облочена по-християнски, продължавала той, я доса на от отговори на момичето. Беа! Аз съм християнка и то повече от тебе, възразила Джема, въчието жили почнала да кипи южната кръв. Па и не е твоя работа, кака съм облочена. Не си ми купила ти дрехит, Безучливо момиче. Займи га Джема подскочила са дива вика към седлото и ударила ездача силно по бузата. Това станало толкова бързо, че Кери не успла да се упомни. Конта му се изплашила и побгнала назада. всичко отгоре и от къма нивята се зачули гръмки смхове, които доказвали, че работници цвидли оскърблението на господаря. До дето Кери се справи с поплашения кон. старецата, момчето и девойчето побгнали към близкия града. Филипа Кери кипла от негодование. Бузата му горла от силната пресница. Гордостта му била оскърбена. Той чувствувала, че е станала за смха, проклето тигърче. Прошепнала той. Най-сетне конта му, уморена от адиво препускане, се укротила. Сдията го отправила към ани вид. Работницит посрещнани господаря си са сериозни лица. Се бояли от него, защото Бейла се трога. А в същност, той Бейла добра по душа. Скитницит стигнани в градеца и се сприва ханчето, което било на края. Джема почнала да танцува. Тя танцувала тоя патер малък толкова хубаво и са такова овочение, че дарето и кратко се напълнило с дребни монети. Назаранта градчето се оживило. На пристанището имало много кораби, готвещи се да отплуват във морето. Улицит гъмжели от хора, моряци, рибари, седени... Чифликчии, търговци, продавачки. Много севта се беила на събрала за панаира. Едни били дошли да продавата, а други, да купувата. Джема и Биндо са будили рано да си. Трбало да се приготвята за работа. Епифанио засвирила са кларнета си, а вночетата му затанцували. Джема скачала и биела дарето, което държала високо над главата си. Музиката и играта били отначало тихи и бавни, но постепенно се усилвали и ставали все по-бързи и по-бързи. се въртли, скачали, надавали викове, а зрители тръкопускали. Това продължавало, сакси почивки, токоречи цлия ден. Когато видла, че децата се уморили, старецата почнала да прави своите фокуси с чаши, топки, граха и панички. А на ония, които искали да узнаят седбата си, той гледала на карти. Джема превеждала на селянит, защото до и кратко говорила на италиански. Селянит били много доволни от Аголмит обещания на гадателя. Старецата предсказвала на всички щастливо обдеще. Обещавала има коне, крари, добра беритба, много пари и щастливи женитби. Емонцит се любували на хубавичката Джема, която никака не приличала на тамошни девойки. Всички били весели и доволни. Слънцето почнало да зълзва, когато изведнажа се раздали тревожни викове. Полиция. Полиция. Тълпата, която се била насъбрала ханчето, почнала да шушука. Двама стражари са дървени пчки върце минали мълчаливо между разпилице хора и отишли право при италианците. Бе за да кажата дума: стражарит взели картит, свирката, да рето и другит прибори и казали на стареца че го арестувате името на закона. Епифинио почнала да пита и да се оправдава, но никой му не обръщала внимание. Дори и не слушали, що приказва, защото говорила на италиански. Биндо се разплакала. А Джема, като постояла за емига, сякаш вцепенена от очудване, изведнъж се хвърлила върху стражаря, който държала да и кратко, и му захапа ларката от болка, Стражарите хванала грубо момичето зърката, стиснала бин до заяката и ги повълкала. Джема се дърпала, викала, пищла, но не можела да надвие на двамата силни емже. Стражарит повели арестуванит по щия пътер малък, по който били минали вънадвечерието. Тълпата почнала да негодува, че си кратко нарушили мирната забава, но Стражарит се развикали. И вие ли искате да отидете затвора. Не знаете ли, че фокусити гледането на карти из забранени от закона, Той е негодника ще има да полежи най-малко е месеца, ако не умрева тъмницата. По оптяка участъка старецата непрестанно бърборала. Бинду пиштла. Джема едничка мълчала, тя разбирала, че с безполезни думи и оправдания. Момичето не можело да разбере, каква има е вината. Сред четири години вече се скитали по Тиемста. Танцували, свирли и правли фокуси, а никой има не казвала, че това е лошо. Отвели ги в участъка и ги заключили в затвора. Тама има лупсна слама, кърчага са вода и малко вода. Дото и внуката се тръщнали на сламата и заплакали. Само Джема не плачала. Тя обмисляла По едно време тя запитала да си, що сме има направили. Защо ни затвориха? Защото сме скитници? Хора бе е за постоянно живлище, отвърнала старецата. Ние сме, както се казва, на закона. Що значи това? Значи, че вски има право да посписана са, като зврове. Но нали и ние си плащаме за храната и нощувката, като други хора? Да, но тма се струва, че крадема и лъжема, за да живема. Право да ви кажа, а за отдавна се боеха, че един ден ще стане това, което се случи днеса. На сутринта затворниците били изведени пред астиит. Между Тиас Ди и и Кери. Джема познала веднага Онобова, комуто била залепила плесницата. Филипа Кери се загледала са явно съжаление в италианцит. Та били нещастни. Лицата на стареца и детето били подути от оплача. По дрехите косата има имало слама. Дрехит на Джема били смачкани. Очи ти кратко горли. ти кратко били болново зачервени, като трескава човка. Дид заповдали на девойката да разкаже, какъс се озовали съд да си и брата си в Англия и какъс прекарвали до тогава. Тя говорила дълго. Най-сет не рекла, вие ни арестувахте, бе за да имате право. Защо направихте това? Ние не правима нищо лошо. Танцуваме, доправи фокуси и гледа на карти. Защо стражарите му взеха съндъчето са приборит? Защо ни взеха кларнета и дарето? Нима е честно да се ограби едина бедена стареца. Ние не убиваме, нито крадема. Веднъжа Биндо отксна една ябълка и аз за му се сърдиха дълбо. И че ми да го набия, но го много обичама. Сди ти кратко за повдали да спре. Повикали двамата стражари и инколци населени, които били на панаира. Селените потвърдили, че старецата измъква от хората пари, като има прави фокуси и гледа на карти. Но две деца не нищо лошо. Вну било, че тримата италианци мата постоянно емстожителство, а се скитата на горе надолу, за да преживята, както е могата. Когато излъзъла напреда стражарта се превърза на рка и разказала, какът Джема го охапала, с Дид почна ли да негодувата. Но Кери гледала тутха, то стражария и се усмихвала. Макара че той не разпитвала никого, Джема била уврена, че цлата работа е нагласена от него, за да си отмъсти за плесницата. Старецата и кратко казала, Мила моя, ето тама оня господина, когато ти удари оня ден. Не биваше да правише това. Твоята буйност ще ни погуби. Джема побледнала и си навела главата. Тя признавала, че дои кратко казва право. Сдиит почнали да си приказвата тихо. Кери мълчела. Той оставила на другарици да решавата. Сдиит казали, че не бива да се позволява на разни скитници да кръстосвата по страната. Хората се оплаквали, че има много кражби по чифлицит. Но за стареца и за внучетата мута не може ли да кажата, че вредни хора. Да не била безръзната пустка на джема, щли да ги пусната. Но тя ухапала стражаря, а това е вече преспление. Старецата била оздена на едномесечена затвора, а децата тръбвало да бдата затворени приюта за емалотни преспници. Като чули приздата, италианците почнали да пищата, да ревата, да холята. Стражарите се принудили да отксната джема от стареца и момчето. Едина стражария повела. Тя се извивала върцет му. Като видла Кери, когато стала, че е виновена за всичко станало, тя го заплашила с стисната песника и му викнала. Колкото и кратко бла държи. Добре те удариха за вчера, злосторниче. Чакай, чакай. Още не се е свършило. Ще ти отплатя, както тръбва. Стръжарта и кратко запушила устата и я извела. Едина от аздиит запитала. Нимата я уличницата е наистина ударила, Кери. Кери се усмихнала и отвърнала. Наистина. Но аз заслужаваха това. Не разбираме тогава, защо ни предумваше да и кратко простима. Тя тръгваше да бъде наказана най-строго. Не бива да отмъстяваме на детето, казала Кери. Не дейте забравя, че те от юга. По-бойни са. Най-добре би било да има съберема пари и да ги изпратима в Италия. Това ви казаха. Но вие бехте повече и гласовете дълха. надълха. Озденит били раздлени. Старецът отвери в затвора, а две деца в исправителния приюта. Биндо при момчетата, а Джема при момичетата. На Биндо било много неприятно, когато дошло време да бустрижата и изпятата са със сапуна. И Джема изпъли и облукрива приютски дрехи. Тя мълчала през време. Въприюта имало вскакви деца, твърдоглави, лениви, крадливи, лъжци, заядливи. Но надзирателит и надзирателките има умели да ги окротявата и изправята. Чудното спокойствие на Джема, за която било казано, че е страшно буйна, не можело да се обясни са нищо. Тя не гледала никого, са никого не приказвала, не искала да яде. Мръкнало се. Децата въдвет от дления се прибрали да се пята. Надзирателката отвела Джема при едно желзно легло, покрито със сиво одеяло, и кратко заповдала да си легне. Леглото било до самата стена. Джема си легнала, обърнала се към стената и се престорила на заспала. Лампите били угасени. Други деца били вече заспали. На Джема се не спло. Тяха плава с главницата, за да заглуши плача, който я задушвала. Не можела да пренесе разлъката със стареца и братчето си. До тогават се не били никога разгледа. Дали ще ги види някога? Биндо, може би. Но зад да си тя знаела, че ще умре в затвора. Надалеглото имало прозореца. Крилата му не били затворени. На Джема дошло на ума да избга. Станала и се вслушала. Всички спли, тя се облукла. Бе за да я види и чуен кой, взела от амасичката кутия саки кибрита, която лежала до угасената лампа, и се покачила на прозореца. Спуснала се бавно по водосточната тръба. Седно. едно, където и да отида, ще бде по-добре, отколкото да стоя въд тоя затвора. Мога, най-сетне, да се удавя в морето. Часовниката на кулата ударила 10. Джема тръгнала. Прекосила тичешкома двора и се покатерила на стената. Ота тама се прехвърлила отвъд. Стигнала до еднарка. На Берга се издигала работилница, законопа. конопа. Джема я знаела. По тия емста тя се скитала много пти са братчето си. Тръгнала по край работилницата и се малко видла една воденица. Като мина воденицата, ще стигна до ливадит на проклетие Кери, а отвъд градината е неговията чифлика. Ще му дама да разбере Злосторника Негодника Ще му платя, че да ме запомни Тя знаела, по коя аптека се стига най-бързо По нея тръгнала Дошла до решетката, която заграждала чифлика на бугата шъздия Прескочила я, на возлава двора После се озувала в овощната градина, дето се влизало през вратичка, която се не затваряла никога Джема се заптила право към аголмата сграда, дето живела чифликчията със своята икономка. Въдруга сграда, до нея, живели слугит и слугинит. Като поразгледала внимателно пода на месеца, девойката забелязала, че на едно М100 покрива слиза много ниско. Покачили се на каменната пейка, ще го стигне. Та и направила. Скочила на пейката и извадила отъпазвата си кибрита. Запарила от жан колко клечки и протегна ларка да ги пъхне, да се трехата. Но тъкмува той е мига лавнало огромно куче, хвърлило се върху момичето и джема паднала от апейката съ главата надолу. Кучето било едро като теле, от анюфаундленска порода. То можело да разкса за емига момичето, но, като видло, че има работа с дете, сплусе, се, дръпнало се и почнало да лае. Какво има, монаре? Обадила се Филипа Кери който чула шума и излъзър отъкщи. Когато пристигнала на емстото, 100 разбрала, що е станало. Пред него лежала италианката танцувачка, са запарени кибрите ни кречки върка. Тя била си ударила при падането главата у камъка, та лежала в безсъзнание. Господи Боже! Тя искала да ми запари кщата. Викнала Кери, духнала бързо кибрита и го извадила от търката на момичето. Тя тръгва да е избгала от Априюта. Дрехите кратко с Приютски. Като взела на полумъртвото момиче, той го пренесала въкщата и сложила на едно регло. После повикала економката. Тя била стара жена, са блакоса и много приятно лице. Бузите кратко били червени като ябълки. Мери, казала господарите, погрижи се за това момиче. Емунара го е повалила и той е изгубило са въсътер малък. Дошло е от приюта. За кибрита той не казала нищо. Джема дошла скоро на себе си. Отворила си голмит влажни очи и загледала са по чудо ярко осветената стая. Та Тея девойка е чужденка, рекла икономката. Аз за я знам, Се скитата по ти емста още от апротта. Веднъж хванаха брата и краткова покушарника и го наплескаха. На нит беха, които свиха днеса, заедно са доима. Да, отвърнала Кери. И ето, че тя избгалота от приюта. Приготви и кратко стая. Сега ексну да я отвеждаме обратно. На тавана ли, господарю? Прислугинята ли? На Ананма да се хареса, че ще списа улично момиче, току-що избягало от затвора. Не на тавана, ангде туека. Гледай да и кратко бде добре. Не ти ли е жела за нея? Ние трябва да бдема милостири, Мери. Нейното братче се готвеше да открадне яйца, но аз за го пипнаха и... Стига, стига. Когато икономката излъзла да приготви стая за джема, Кери се навела нада момичето и го попитала. Защо дойде туека? Да ми запалиш шакщата ли? Момичето направило усилие да си спомни, що се е случило. Спомнило си и изпаднало в ужаса. Да, той искало да запали кщата на тоя човка. «Но не успло, и сега е върцет му, а затехванаха на на престъплението», – рекала чифрикчията. «Ако моето куче те не пше повалило, ти ще да подпалише чифрика. Покривата е ота изсъхнала тръстика. Тя избухва като барута. «Защо ти тръбваше да ми причиняваше такава щета?» Отговори, но Джема мълчала. Легнала на едната си страна, подпла се на лаката. Тя гледала Кери свире по подавежди. Ти може да не знаеше, че законит наказвата подпълвача толкова строго, колкото и убиеца. Така и тръбва, ръдко пожара бе за човшки жертви. Само защото се опита да подпариш шакщата ми, аз имам право да те хвърля в затвора, дето ще лежиш много години. Кажи, защо искаше да извършиша това голно зло? Джема най-сетне отговорила. Искаха да ти запаля чифлика, защото ти си виновника за нашето нещастие. Върно е, че те удариха, но аз имаха право, ти ме нарече безочлива уличница. А после се разлюти, прати, стражари да ни арестувата. Хвърлиха добрия ми честена дува затвора, прикрацит и разбойницит, а нас се отвулкуха в оня проклета приюта. Вно е, че, като искаха да ти подпаря кщата, не поспиха добре. Но за всичко си виновена ти. Да затвориш тоя проста, добра и емила стареца, който се е грижила за нас толкова години, като баща. Да го хвърлиш в тъмницата, за да изгние тама. Ти си лоша човка. Не, не, за нищо на да се върна въприюта. приюта. Ще се удавя върката, но ма да се върна. И Джема заплакала отчаяно. Кери е оставила да се наплаче. Когато отихнала, той и кратко заговорила спокойно и кротко, «Клето дете! Слушай, какво ще ти кажа?» Аза съмъздия и когато вистха, беха тама. Но Аза не одобриха пристата. Настояваха пред свои другари да простята, но те се не съгласиха. Всичките спо по-стари и по-опитни от амене. Значи, Аза не съм виновена, че се арестували и затворили дути. Но онова, което е вършила той, се забранява от закона, и кметата настоя да бде наказана старецата. Аза, обаче, не беха изгубила до тая вечери надежда да ви помогна да се отървете от затвора и да си заминете за родината. Ти развали всичко. Азън мама право да пусна на свобода една подпалвачка. Джема побледнала и кратко се разтреперила. Тя казала, нали само Аза сама виновна? Накажи мене. Апусни да и Биндо. Аза ти обещавам, че ще отида сама в затвора, инма никога да се опитвам да бгама. О, Аза съм готова и цла живота да прекара мава тъмница, стига до и Биндо да свободни. Това не зависи от мене, рекала Кери. Аза имаха намерение утре да отида в града и да помоля голмци да намалят времето, което тръба да прекарава в затвора до ти. Среда това ще Хермалък да отида при италианския консула и да го помоля да ви изпрати в родината ви. Джема се разплакала отново, тогава чифликчията и кратко казала, не плака. Обещай ми, че ще бдеша за напреда добро и послушно момиче, а аз ще ти обещая, че ще направя всичко възможно, за да ви пусната и тримата и да ви изпратята в Италия. Джема се промнила при тия думи. Тя се хвърлила на шията на Кери и почнала да му говори. Много ти благодаря! Ти си добра, много си добра! Колко ми е жаль, че не знаеха това по-рано! Кери си устояла на думата. Той успла да освободи стареца и внука му, а после издействувала по едина безплатена билета за тримата италианци. Се качили на едина кораба и отплували за Неаполла. Тъй се свършил отхното скитничество в земята на Ябълкит както обичала Бинду да нарича Англия. Джема се скоро селеда това омжила за едина белгата търговеца, а Биндо станала прочута музиканта. Емалкията графа, английска приказка. Емалкията графа беила наистина е малъка по години, но много голма по значение на своята титла и по богатство. Той беила на едина е месеца, когато умла баща му, а година селеда това починала и майка му, казвали го Берти. Той бе и латаничака, строена, са хубавичко лице, едри очи икстък драва коса. Изглеждала по-е млада от годиници, защото го пазли и треперли надо него, като надо порцеланова кула, която може да се чупи и в ския мига. Еднички роднини на Берти били Вуйчо му и баба му. Живели заедно са малкия графа, в Авилонския замъка. Малцина има и двари на гости. Айт не отива никде? Берти бейла принудена да прекарва времето си все между възрастни хора. Поради това не бейла никога весела. Той бейла добра по душа и всички го обичали. Гледали да угаждата на всичките му желания. Той бейла едничака наследника на авилонските графове, а това значило вече много Заобиколена от възрастни мъже и жени, които се грижели постоянно за него и треперли нада живота и здравето му, Берти вече не умела да се грижи сама за себе си. Това виждали всички? Излязали сама на улицата, на ще го стчата коне. Съберели се са други деца, кой знае пък, що ще стане. Затворена в замъка, е малкият графа, разтлава постоянена страха, като гледала колко се боят другит за него. Лишена от другари и връстници, той ставала замислена и сериозена за годиници. Вавилонският замъка се издигала на една планина над езерото, заобиколено от бури. Тама се живело еднообразно. Роднините на Берти били готови да налята злато и бисера в му, стига да може да ги изпие, но и на ума не има идвало, че момчето има нужда от шума, от а игри, от а весели забави и от шеги, без за които животата на едно дете би била страшно досадена. Едина учена свещеника учела постоянно малкия графа. Слуги и слугини се грижили за храната му. Дрехи му е месеца, а играчки имала, колкото за децата от училище. И то, какви играчки? Кукли, които танцуват, свирята на китара или се борят. Животни, които по всичко приличата на истински, тичата, лаята, подскачата, озбвата се, изправята се на заднит крака. Сетнесмщници, палячовци, войници и офицери... Кораби, различни оржия, голник щити от дъска, гума и на тенекия, високи църкви и замъци, които се сглобяват и разглобяват, и още много други, каквито повечето деца не са никога виждали. Но всичко това скоро омръзнало на Берти, защото он мало са погода да се играе. Наистина, неговата бабичка била готова да се играе за него и подсладен, ала може ли бабичка на 60 години да замни другаръвстника на малко момче? Берти прекарала повечето си време в четене. а замъка имало много книги. И нови се купували постоянно. «Иди си поиграй, Берти! Иди си потичай по градината!» казвала му свещениката възпитател. После ще четеша. «Мъсък кого да играя», отговаряла е малкият графа. Всички замъка и околността е мисли, че Берти е най-щастливото дете на ста. Никому не идвало на ума, че графата може да бъде недоволена от И какъв да бъде недоволена? Той бе ела заобиколена от царски разкоша. Сплъна легло от слонова коста, украсено са изображения от сребро и злато. Имутит му стрували милиони, а земята му била колкото една държава. Веднъж той запитала бавачката. Защо ме наричате графа? Защото си графа, отвърнала тя. Понеже не можела да измисли по добър отговора, тогава Берти задала щия въпроса на свещеника. Оня му отговорила, такава е твоята титла, мое момче. Никога не дей забраря, какви длъжности ти налага тя. Графата тръба да пази чесетта на своето име и да бде примра за всички. Затворенията и заседнала живота повлияла върху здравето на Берти. Момчето почнало да бледне и слабе. Алкарта казала народни му, че трябва да промни климата и за кое време да остави учението. Решили графата да замине, заедно са баба си, Алкаря, слугит, слугинит и голното кучер Алфа, което се не отдело от Аберти за едина голма острова, та да си поправи здравето. Всички се качили на хубава яхта, която принадлежала на Бертория баща, а се време щела да бде на младия графа. Берти бела много доволена. Той гледала водата на Голмото езеро и разпитвала всички за рибит. Ехе, и ти, Берти. Намлила си защо да питаш, казала бавачката. Рибит си риби, като всички риби. Мръсни, плазгави, лигави. Тъс хубави, само когато ги опеката. А бабата отговаряла. Рибит, миличака, създадени да живята във водата, както птиците, във въздуха. Но тия отговори не задоволявали момчето. Само Карта е можела да разправи на Бертинщо повече за рибит, защото беила запозната с живота на животнит. Но той беила на служба и тръбало да се покорява на Бертовата баба. А тя казвала, че на такива глупави въпроси, каквито задава внука и кратко, не бива да се отговаря. Е малкията графа изглеждала болена, измчена, когато слазала от яхтата. Сейнит му очи горли. Краката му, обутива червени купринени чорапи, били тънки като пчици. Ирцът му били сухи. Хората, които го същали, си шепли, че това богатско дете, наврно, не ще преживе дълго. И Берти чула тия думи, но се не оплашила. Що ота това, че ще умра? Си помислила той. Може пък се мърта да е похубавалта живота. На Онясевта, навно, ще намря другари, с които ще си играя. Бабата на Ела еднак ще навръха високото бористо бърдо, което се спускало към езерото. От имало хубави изгледи. Берти бе била свободена през слия ден, защото он мала вече учение. Когато е хубаво времето, излизала по двора, а в лошо време си се стояла детската стая, препълнена с играчки. Той се надявала, че поне сега ще го остарят освободена, но надеждите му се не сбеднали. По да имало много деца, са които е малкията графа би си играла с удоволствие, но бабата му не позволявала да се събира съдха. Той яздила едно силно конче и препускала са него през агората, ала тогава го придружавала слугата Джемса. Когато тръгне по разходка, са него вървла бабичката и ринкоя слугиня. Отиде ли да се кпева езерото, слугата го пазла да се не сърща са уния момчета, които играели по берга. А излзели в градината, отведнъжа се явявала отънгде баба му, тоя постоянена надзора тежала страшно на берти. Много му се искало да го пусната да отиде, където си ще и да си играе, са когото пожелае, са каква завист гледала той децата, които правли кщиота от мукъра псъка на берга и пускали в езерото лодки. Понкога го качвали на яхтата, за да го разходят около острова. Но той не бе доволена и от това. И на яхтата, като другаде, бавачката и слугите му казвали постоянно да не отива там и да не върши това и това. На момчето се искало да си съблече белит моряшки дрехи с златни копчета и да облече, в мстотха, парцари, па да изгълтакщи. През юни и Берти навършила 8 години. Тогава му поднесли много подаръци. Но има се не израдвала. Когато вечерта си легнала, вълма му се е мнала отново е мисълта за бегството отъкщи. Не е ли най-добре да избга и да тръгне да птува поста, за да прави добро на другит? Той би бейла чела книгит, че много велики хора, които стата уважава, правили така, ходили по земята и помагали на другит. Тая е мисъл му се видла толкова хубава, че той не е до късно да заспи. Щома почнало да се развидлява? Берти станала и почнала да се облича. Тая работа вървла бавно, тъй като момчето се обличало само за права малък, до тогава го обличали слугините. Голмото куче скочило и почнало да обикаря около него, са надежда, че е малкият и ще вземе и него за другарива ранната разходка. Но Берти го не взела, защото си помислила. Кой знае, какви опасни приключения ще ми се случат. Не трябва да излагам на опасност Ралфа. Той хвърлила на куче туркавицата си, направила му знака да лежи мирно и тръгнала. Разбира се, Берт изтпвала на пръсти, за да не събуди слугит и слугинит. Той се спуснала през прозореца в градината, а тама се озувала събга в горичката. Една птека водла надолу, към езерото. По нея тръгнала е малкията графа. Слънцето не било още изграло. Небето се червенело на изтока. Птичките се събуждали и са чурулика не се търсли една друга. Аха, колко е хубаво! Викнала Берти. Защо не ми е дошло до сега на ума да стана преди изгла слънце? И защо другите хора още се пята? Сатича не стигнала той до берга на морето. Тама видла едно момче, което седлова лодка и приготвило мрежи за риба. Берти извадила една едра сребърна монета и попитала момчето. Е можеше ли ме прекара на другия берга, хетама, за тия пари? Разбира се, малки господарю, отвърнало зарадвано говедарчето. За толкова пари аз биха прекарала и десет души. Е малкият графа скочила в лодката са оная бързина, са която се отличавата пленницит пуснати на свобода. Лодката била стара, прогнила и кална. Берти си изцапала белит моряшки дрехи. Но това не значило за него нищо. Права път ермалък през живота си той била сама, правла каквото си иска и всичко му се харесвало. Лодкарчето било силно момче и гребло бърже. Нещи и дума, яхтата на графа била много похубава от нея. Тя била голма, чиста, блесла като огледало. Грецит били в въбли дрехи и на глави си носли червени шапки. Но на яхтата не било толкова хубаво, колкото на тая кална лодка. Сама постоянно кой върла по петит на Берти и му казвала: «Недей се, обълга, гледай, праскит да ти не изцапата дрехит, пази се, внимавай. Като гледала берговет на езерото, над които се издигали стръмни скали, а надътха се навеждали лиснати буки, берзи и други дървеса, Берти си помислила, че птува страната на приказкит. Но ето, че стигнали до Берга. Момчето, което карало лодката, казало. Хайде са за, малки господарю. Аза тръбва да върна лодката, че и нека баща ми ще ме пребие. Че защо? Защото лодката е негова. Аза те превозиха, бе е за да го питама. Той ще ме нашляпа са плесници. Е малкията графа се зачудила. Той била слушала, че е мечки тудрята плесници на своите мечета, но не е можела да си помисли, че и момчетата, при това голмик момчета, Ядата плесници от ебещици. Той казала на лодкарчето. Щома лодката не е твоя, не е тръбвало да я вземаш. Ти си поспила зле. Да, но ти ми даде голма сребърна монета. Е можеха е ли да се откажа от нея? Аз за не искаха е да те карама да вършиш зло. Защо ми не каза, че лодката не е твоя? Бе за да му отговори, лодкарчето подкарало лодката обратно. Берти тръгнала по берга. Нада едно бърдо се издига лъкщица. Вратата била отворена. От акумина извизала по шека. Емалкията графа устила глада. Дали да вълзе а Ами ако го хваната и задържата, па го пратята обратно въкщи. Не, по-добре ще бде, да тръгне по бърга. Па и възкачването по стръмното бърдо е трудно. Берти постояла, помислила и тръгнала пак по бърга. Но тоя пътер малък била доста трудена. Тръбвало да се минава по скали, да се прескачата ями и тръпища, да се гази и затранили храсти. Берти походила около половина часа и видла едно селце, разположено под агорит. Когато стигнала там, селцето още спло. На много от ахижит му, покрити с слама, сгушени под аголми дървета или притаили се в китни овощни градини, вратит не били още отворени. Васелото имало само една улица. Дърветата, които я заграждали, били много гсти. Те образували надо уличката свода от тъпрохладна листовина. Минавайки по тая улица, Берти видла, че една жена разтваря капацит на своята хобарница. Той се се и запитала. Мога ли да ви помоля, госпожо, да ми продадете малко хуба и муко? При това той си снела шапката и се поклонила очтиво. Хубарката се се и се засмла. Разбира се, момченце. Аз за продавам само хуба, но на драго сърце ще ти дама и муко. Ти си много хубава и любезена. Вълза. Берти вузала в една тъмна стаичка, която му се сторила много привлекателна, тъй като миришела на топла хуба, а той била гладена. Жената сложила преда момчето голма чаша с муко, хуба и дървена лъжица. Берти си пъхна лърката в джеба, за да плати. Но, о, ужаса, тама се не оказали ни пари, ни кесия, ни часовника. Всичко било изчезнало. Момчето се изчервило, а после побледнало. То предположило, че кесията са парит и часовниката му спаднали в езерото. И през ума не му минавало, че лодкарчето го е обрало, а то го било наистина обрало и за това бързало да върне лодката. Е, малкият графа станала, отмстила чашата и казала гузно на хобарката. Извинете ме, госпожо, но аз замисълха, че имама пари, а излиза, че съма ги изгубила. Много ви благодаря, но не мога да се възползвам от вашата закуска. Добродушната хобарка разбрала по отбрани думи и благородния тона на момчето, както и по облъклото му, че има работа са възпитано дете на богати родители. Нахрани се, нахрани се малки господинчо. Казала тя на Берти. Много ми е драго. Наистина много ми е драго. Не бой се, родителите ти ще ми платят анкога. Не, не, отвърнала е малкията графа. Не, госпожо, не мога, не бива. И, като се боела, да не би гладата да задуши у него чувството на честност, избгала от ахбарницата и се затичала по улицата. Казвата, че сама имала много пари, си говорила Берти на ума, тичайки, много пари ли? Каква полза отътха, когато сега не мога да си платя, за да се нахраня? Той бе ила твърдо решила да се не връща при баба си, при Алкария и при Ралфа, докъде не завърши намисленото птуване по околността. Като изминала селото, Берти се сеплъла да си поеме дъха. Тичането го изморило много. Къде да върви сега? Хъма моретори! Не! Петъ край морето води към една голма града. Тама ще го познаята изпрата. И той тръгнала към втръщността на острова. Едина патер мала криволичела на тама. Него го хванало момчето. По едно време видло край тя малка продавачница, но около малу никакви кщи. За да прозореца наредени хубове, захари, луканки, салами и разни други инща за ядене. Нанколко лавици се виждали разни стоки. Една стара, но пъргава жена се въртла в продавачницата. Берти си откопчала от шапката златната котва, показала я на бабата и кратко рекала. Госпожо, ще бъдете ли толкова добра да ми дадете нещо да закуся и за това? Изгубиха си парит. Бабичката погледнала са премрежени очи котвата, почукнала я, помирисала я и казала. Това не струва нищо. Нагде си тръгнала ти? Такъва е малъка, бее за пари, и сама. Хайде вълза. Най-сетнен ма да откажа да те нахраня. Ако котвичката ще задържа за спомена. Берти не знаела, че неговата котва струва секпо. Той поблагодарила на бабичката, която му се сторила много добра. И вълзала. Продавачката му донесла муко, хълба и кса студено печено месо. До тогава и домашнит на Берти, илкарита. Дори и слугите се оборчавали, че на малкия господина е липсва похта. Той тръбвало да пие хининово вино, рибено масло и жълзена раствора, а все пак не му се ядло. Но тая заран той яла тъй, както ядата селянит, уморени от много работа. Никога храната не му се била струвала толкова вкусна, колкото той е пътер малък. До дето момчето ядло, бабичката го поглеждала отстрана и си казвала, той избгало от дома си. Но, разбира се, азънма да вървя да обаждам за това. Инака ще ни отнемата златната котвичка. Продавачката не била честна, та не печела много, макар че идва ли купувачи. Който купи от нея веднажа, Артко повтаряла. Знае ли я, че примсва за харта псъка, в горчицата, лепило и в маслото, лои. Додето берти закусвала, в една суха, костелива, жълта жена, обучена като просякиня. Моля ти се, дай ми малко муко за болната ми дъщеря. И подала на продавачката медна монета. Какъв е дъщеря ти? На оздравяване ли е? Жената си поплатила скръбно главата. Никакъя не бива. Погледни ти кратко бози потекли сълзи. Малко се леда това прибавила. Сина ми отиде да слага примки. Ако хване птица, ще ли дадеш нещо за нея. Бабата показала се очи кама Берти и подавайки мукото, рекла. През Юли и птицит несвкусни. Жената оставила монетата, взела му и си отишла. Тая женица тръба да е много бедна, рекала Берти. Нали я гледаш? Казала презрително бабата. Май дрехи на гърба си. Тогава не биваше да и кратко вземате пари. Можехте да и кратко дадете мълкодарома. Охохо! Е пък е той що приказва. Слушай, малки господинчо, аз за нещо от тебе ума. Пъй да ти кажа, и аз за не съм по-богата от нея. А на нея така и кратко се пада. Ем же и кратко биеше лова по чужди гори. Затвориха го и умрва затвора. Тъй се пада на тия разбойници. Нека те гледа, а си най кратко, што прави. И той ли лови птици в чужди гори? Нали я чу? И той. И вие искате да вземете тия птици и да и кратко дадете нещо срещутха? Ви сте лоша, зла жена! Викнала Берти възмутено. Вместо да му отговори, продавачката хвърлила по него цепеница, която паднала въкошницата се яйца и ги изпочупила. Берти си тръгнала. Отъвратата той рекала спокойно на бабата, като я изгледала проницателно. Ако срещна с дията, ще му кажа, каква жена сте вие. Вие мамите бедни хора. Това е позорно. Ядосаната баба лиснала подира момчето еднака на сапомия. Дрехит на Берти и така изцапани, станали на нищо. Но той не обърнала внимание на това. Ако е можела да се огледа на голмото огледало въкщи, е малкият графа би видла, че приричава той емига повече на скитника, отколкото на графа. Белит му моряшки дрехи били кални и мокри. Червенит му чорапи били изгубили своят стълта езерната вода и от на птя, шапката му била измачкана, а косата разчорлена. При все това, на душата му било весело. Той бейла се и та и бодара от чистия въздуха, що дишала. По птя си Берти срещнала едно момиче, което плачало. То било много грозно, са червена коса, са уста до ушит, се изгорла кафеникава кожа. Но за Берти било важно само това, че плаче. Защо плачеше, момиченце? Попитала той, като се се с на Момичето го погледнало и казало, са халцане, отива ма на училище. На училище ли? Че защо плачеше тогава? Е можеше ли да четеше? Не, та ми гара не си доволна, че отиваше да се учиш, Ма кой да шета въкшти? Мама лежи болна. Дика си чупи крака. Ма кой да наглежда бебето? То ще обърне котела и ще се попари. Ще умре. Знама, че така ще стане, клетото момиче. Извикала съчувствено Берти. Но тогава защо отиваше на училище? Защото не съм още навършила 13 години. На 10 Татко от миналата недля лежива затвора за това че не ме е пращала на училище. А кой ще наглежда бебето? Кой ще пере дрехит? И момичето се разплакало още по-силно. Берти не разбрала нищо, тъй като не знаела, че има закона, който задължава всички родители да пращата децата си на училище. Ами какво работи баща ти? Работше на тухларната фабрика. Всички работехме там. за Азамусха и бебето със себе си. То си се, че и кротичко си ровше въглината. А в училището не давата да го нося, въгшти ще се попари. Сека котела се дърпа, но не бива човка да не знае ни да чете, ни да пише, казала сериозно Берти. Търбвало е отдавна да се научиша. Аз започнаха да чета, що ма проговориха, може твои трудители да не сработили на тухларната фабрика. А аз затърбваше не само да работя но и да наглеждама деца. Щома ма проходиха, тръбваше да гледам дика, после, тома, а сега, бебето. Не ще да уча. По-добре е да правя тухли. О, ти не можеше да си представиш, колко хубави ще научиш в училището. Не, не, тръбва да учиша. Тръбва, тъй казваше издията, когато поведе баща ми към затвора. Нищо не та тия хубави за които приказваше, щома се не ядата. Ако ми не пше жално за татко, не биха спила в училището. Разбира се, ти трябва да го съжалиша и да отиваше редовно на училище. Навърно, аз ще мога да наглеждам детето. Къде живеете, Хенатама. Като повървише малко, ще стигнеше до общата на бракена. Но ма защо да бахтеша пътер малък? Това не е твоя работа. Децата се гледат много емшно. «Ще се опитама, забележила кротко Берти, който любопитствувала да види бебето, той не била виждала още малки деца. «А ти върви на училище!» «Добре, ще вървя», рекло девойчето и припнало толкова бързо, колкото му позволявали бащините му обувки, десет пти по-голми от анозет му. Не привикнала към дълги разходки, Берти се уморила. Но състраданието и любопитството му придари белдруст и той закрачила по лопвестия малък. Обувките и чорапит му се изцапали още повече. Стигнала до една хижа. Потропала. Никой се не обадила от автре. Берти решила да вълзе. Най-напреда видла бедно легло, а на него – болна жена. На пода се търкаляло дете са много голна глава. Край огъня седло друго, което държало върцет синщо чудновото, завитова дрипи. Това чудновато още плачело. Берти разбрала, че това ще да е бебето, за което момичето се бояло, да не би да се попари. Когато Берти взела, момчето, което държало бебето, погледнало возлия са острия погледа на черници очи и казало се изплашена гласа. Мамо, какъв господина иде? Берти си снела шапката и приспила към ареглото. Много ли сте болна? Запитала той жената се любезена ласкава гласа. Срещнаха едно момиче, което се толкова много безпокоеше за детенцето, че аз обещаха да се погрижа, да го отмято ека. Жената се повдигнала на лаката и погледнала Берти безпокойно и разсяно. Оха, малки господинчо, едва ли би можала да ни помогнеше? Освен, ако имаше да ни дадеш анкоя пара и друга. Жената го изгледала сърдито и се поварила на реглото. Не мога ли да ви помогна също друго? Запитала плахо Берти. Са какво друго? Намсило се онова момче, което се търкаляло на пода. Може би, ти имаша поне медни пари, а? Не, мама. Въ това време детето се разплакало, и момчето почнало да го клати силно. Не дай го тръската й. Рекала се безпокойство Берти. Това ли детен се наричате бебе? Разбира се, отвърнало грубо момчето, което наричали Дика. Това е то, проклетото бебе. Разплачели се, не е можеше да го умири. А ти защо питаше? Влиза ли ти в работа? Мисляха, че ще мога да го позалиша, казала страхливо е малкият графа. Обещаха на сестра ти. Дика се изсмла диво и рекала. Бебето ще ти издръще муцуната, бе. Да не е мислиша, че е лесна работа. Момчето, което лежало по корема, се обърнало на едната си страна и рекло на Берти, ти изглеждаш добъра господина. Не дей се сърди на дика. Той си щупи крака. Мама е болна. От вчера не сме турили нищо в уста. И едри сълзи закапали при тия думи от очи му. Аха, Боже Господи, що да правя? Викнала се въздишка е малкията графа, като си спомнила за пари и часовника. Той застанала пред детенцето и почнала да му казва с умилена гласа. Бебе, мило бебе, не дай плака. Сетне се навела над него и му замахала с червения си купринена пояса. Червената свила привукла погледа на бебето. То млъкнало простролорчици към пояса и най-сетне се засмло. Берти се зарадвала на своя успха. Той си развързала пояса и го дала на бебето. Очит на Дика снали: Господине, рекала той. Това може да се продаде. О, не, не бива. Нека бебето си играе с него. Колко му с хубави очи и колко мило се сме. И обувките може да се продадата, продължила Дика, като разгледала нови обувки с сребърни закопчалки на бертовитнозе. Стига си дрънчила едно, Дика. Викнала Тома на брата си. Не те ли е срама, Берти не знаела, що да прави. Да си продаде обувките му се виждало невъзможно, какъв ще ходи боса. Но той разбрала, че семейството е главно и ма кой да го нахрани. Тогава си спомнила за едина светия, за когото бе ила чела книгит, че си дала дрехата на едина бедняка. И запитала Дика, наистина ли може да се продадат аемуито обувки? Може, може. Ще дадата за хъпари, колкото да купи мъншто за ядене. Ще има и муко за бебето. Не обира убира малкия господина. Казала майката със слаба гласа. Добре, казала Берти. Да ти ги дама, но какъв ще вървя бе за обувки. Както вървише сега, и дори по-добре. Ма да се спъваше у камънит. А за е най-лесно боса. Виждаше линина са. Откъкът сме се родили, не сме обували обувки. Наберти дошло на езика да каже, че ще го бъде срама да ходи боса, но се стила, че такива думи не бива да се казвата предадеца, деца, които никога не си имали обувки. Бе за да се колебае, той си изула обувкит. Ето, рекала. Продайте ги и си купете хуба. Дика се хвърлила към обувкит и почнала да ги разглежда, като ги въртла върцет си. Колко ме е да, че не мога сама да отида да ги продама. Хайде, Томе, тичай по-скоро при бабата продавачка и ни купи хълба, месо, картофи, муко за бебето, за мама ракия и нещо, ако старата ти даде. Когато Тома излзала са обувкит, настпило мълчание. Само бебето проплаквало от емига на емига. Дика рекала по едно време, малки господине, я налива котела вода и го сложи на огъня. Поради тая проклята щупена нога не мога да стана. А добре би било, ако водата кипне, докле се върне дика, Берти се заела са готовност за работа. Той вдигнала съдверце дверце тежкия котел, който му стигала чака до колнет. Налава него вода и съголма труда го намстила на обнището. Тая работа му се видла емчна. Още по емчно му се видло да раздуха огеня, но най-после успла да направи и това. От пепелта на огнището мокрит му, му дрехи станали мръсно кафени. Взла му пепель и вълчити дълго се леда това тръбало да ги търка, за да му премине болката. Колко си не умла! Казала му Дика. Вижда се, че не си залавяла до сега никаква работа, голма дръвника си. Най-сетнето ма дошела. Той донесала кошница, пълна са покупки. Колко ще ми даде бабата за обувкит? Викнала радостно той. Два хъба, сло кило месо, лука, картофи, терешко печено, бутилка муко и бутилка ракия. Освен на това, Икс луканка. Него ми даде прибавка. Дай да видя! Викнала Дика. Като разгледа лънщата, той казала на Берти. Дай на бебето да пие муко, а ние са тома ще сготвим. Емалкията графа пресипала часете от тънка кратуна съгумена за пошалка и я поднесала до устата на бебето, което почнало жадно да смуче. Погрижете се и за майка си! Рекала Берти, Тома, който през за това време да вчелък с чехълба, нала на майка си чашка ракия, сипала нея гореща вода, сложила малко захар и подала питието на майка си. Болната го изпила, бее за да си отвори очит. После и кратко дали хълба и счетерешко. Двамата братя нарзали зеленчука и месо и не хвърляли нарзаното въкотела. котела. Бебето изпило мукото и почнало да гризе една хълбна кора, що му подала берти. Момчетата се били урисали в готвенето. забравили своя благодетел. Дори и бебето било толкова заето с кората, че си не спомняло вече за червения пояса, отдавна изцапана са апел. Като разбрала, че не е потребена вече никому, е малкията графа се измъкнала от стаята. Но колко трудно му се видло да върви боса. Още при първата крачка си чукнала крака о едина камъка и писнала от болка. Какъв ще върви по-натама? Било вече плавне. Отвъд да по летата се виждала гора. Хубава гора. Тама тръба да е прохладно. Навърно, има и вода. Има и снка, да си поспичовка. Слънцето печало силно. Берти бе ила уморена. Ощала жажда. Освен на това, макара да се радвала, че е помогнала на бедни деца, кната неблагодарност го наскърбявала. Но той си казала, няма пъка тръбва да очакваме благодарност за добринит, що правима. Тогава е по-добре да ги не правима. Той се заптила към гората. Птеката била мека. Тя минавала през заливади. Дълбо вървла по нея малкият графа, додето стигне до гората. Най-после легнала пода първото дърво, що му се изпчило наптя. птя. От нозет му течела кръв. Ухапала го оса. Страшно го заболло. Но, тръбало да търпи. Като си спомнила онова, що била чела по книгите и слушала от учителя си, Берти се отешила. Христоса и светият стърпли много по-голмиемки, си казала той. Както лежала на тревата, той гледала фазанит, които минавали, влъчайки дългици си шарени опашки, дроздовет, които кълвли червей и бръмбарчета, кълвачит и други птици. Най-после заспала. Когато се събудила, слънцето било кримнало към запада. Скит били дълги. Берти си вдигнала главата и видла пред себе си момче, загорло, босо, парцариво, на просяче. Момчето гледало Берти, а Берти, него, но и двамата се гледали с любопитство. Емалкията графа си помислила. Навърно, и той е бедняка, като Тома и Дика. Много ми е жално, че нама също да му помогна. Онова момче държало, за да гърба сищо, което се да скрие. Въдвата мурка имало прибори. Направени отъпчки, вравчици, взви и клупове. Берти знаела, че това принки. Той бе ила виждала, какъва неговит гори пазачит намират такива примки и ги развалята. Охо! -о! Викнала той, като скочила. Разбраха. Ти си хванала фазана. Не те ли е греха да крадеш? Момчето, което било на години колкото Берти, се много изплашило. То разбрало, че има работа са дете на знатни родители. «Милички господине, моля ви се, не дейте ме обажда!» Рекло то. «Ще ви дам птицата!» «Само не дейте ме обажда!» Тя ми не тръгва, отвърнала презрително Берти. смеш да ми предлагашата я птица?» «Тя е чужда, а ти си я убила!» «Значи, ти си крадеца!» «Да, но, но» – опитало се да се оправдае момчето. И татко Гиловше. Значи, и той е крадеца. Не, не, той беше добър, много добър ръпше към мене, но умър. Има година вече. И мама е болна. Сестрицата ми щорежи. Ма що да ядема, а сестрицата ми плаче, плаче. И ето, аз взеха примкит, които пше направила баща ми, и тръгнаха по гората. Що да правя? Ако ме обадите, ще ме затворята, като баща ми. Що ще стане тогава са мама? Ами са сестричето ми. Та син мата никого, освен на мене. Аз за не знама, чия е гората, и за това не мога да те обаждама. Пай да знаеха, пака не биха те обадила. Аз за не съм пазача. Но не правише добре, като крадеша. Що да правя? Нали знаеше, чия е гората? Знама. Ще отидеше при господаря и ще му отнесеше птицата. Ще му поискаше прошка и ще обещаеше, че за напредън ма вече да правише това, аз ли да отида. За нищо наста. Що ме видята, ще ме затворята. Въ това време между дърветата се мнали две Момчето прошепнало пазачит и, като хвърлило примки примките птицата на колнет на Берти, побгнало. Е графа бе толкова поразена от неочакваната случка, че не можала да каже дума. Момчето се изгубило. Веднага се леда това се явили двама горски пазачи са пушки. Едина отътха грубо хванала Берти за яката и му викнала: Аха ти, негоднико! пипнахарите най-после. Ще изедеше такъв бой, какъвто не си и сънувала. Берти, дошела на себе си! Той се изправила и казала съдостоинство, «Лъжете се!» Аза не съм убилата я птица. Пазачата се я досала. Той видла кални дрехи на момчето, босит му крака, мъртвата птица и примкит. Не обърнала внимание на това, че кучетата, които познавата по-добре от хората, кой е зъла и кой, добъра, душели приятелски берти. Единията пазача взела фазана и примкит а другията извил арцет на Берти за да гърба му и ги вързала, па го повела. Като изъзви от пазачи се спри да приказвата. Оня, който водла момчето, казала на другаря си, Господарите ще бдете я вечер града. Ти върви, а азът ще отведа тоя негодника наса и ще го затворя до утре отрезерань. Каква смлости от тия разбойници? Дъпша убила заека, както и да е. А то, фазана. Селеда това ударила Берти са песника по гърба и го подкарала отново. Емалкията графа се извърнала и рекала възмутено. Вие сте много лоша, човка. Много лоша. Едера и Силена, а, при това, жестока. Това е неблагородно. Аха ти, проклето дяволче. Викнала пазачата и лепнала такъва плесника на Берти, че момчето щло да падне. Ти ли ще ме очиша на ума? Като те напердъша, ще млъкнеше изведнъжа. Откраднала си от Анко е богатско дете Дрехи, както открадна той фазана. Да си е можела, и обувки си штла да откраднеше, стигна ли дупщата на пазача. Емжата потропала смло. Излзли жена му и децата му да го посрещната. Какъв е тоя, дето го водиша? Попитала жената, крадеца на фазани. Едина от онова семейство което постоянно краде птици и зайци във нашата гора. Пипнаха го най-сетне. Какво ще стане са него? Запитало едно от момчетата. През нощта ще го затворя кокошарника, а утре ще го отведа при господаря. Аз за не съм крала птици, заявила Берти, като погледнала пазача право вълчит. Аз за съма графа Авилиона. Стискай си езика, или ще го отржа. Кръснала пазачата. Ти искаше и да се подиграваше с мене. Графа, Сапринки и Фаза на върце. И бе за обувки. Ицла окаляна, Той стиснала берти за яката и го повела, пък го тласнала в кокушарника и го затворила. Неочакваната поява на момчето изплашила кокошките птела. Почнали да пълската са криле, да коткодяката, да скачата. Птелата изкукоригала. Тея вечер ще се пише Туека, а утре вечер, затвора. Викнала пазачата и си отишела. Берти паднала на копчината мръсна слама и се разплакала. Нозет зет му били кървави, изранени. Слото от логоболу. Отъглада и умора му се вие лосевта. Ако е толкова емшно да се живе, си помислила той, кака се намирата хора да живята до сто години. Въздухът бе ила тежъка, развалена, вонеща. Наберти все повече прилушавало. Какъв ще прекара тая нощ? Той ще умре. Нищо. Нека умре. По-добре се е мърт, отколкото такъва живота. По едно време от а малкото прозорче се зачула ласкава женски гласа. Крето момченце, ето ти вода, малко хълба, муко и сирене. Само не дей, казва на емжами, че съм ти донесла. Като станала са голма МК, Берти взела донесеното. Благодаря ви, госпожо, рекала той със слаба гласа. Много ви благодаря. Но ви увряваме, че аза не съм убила птицата. Аза аз съм наистина графа Авириона. Когато жената си възла запита запитала МЖ си, уврена ли си, че това момче е наистина крадеца? То казва, че е графа, Па и по всичко се вижда, че не е просто дете. Босонога графа. Разсмла се пазачата. Ти си глупава, каторпа. па. Не го ли виждаше под рехик, че е крадеца. Аз съм або виждала сума птива нашата гора, но все е успала да избга. Най-после го пипнаха. Господарите ще ме награди. Съпругата не посмла да каже селеда това дума, защото знаела, че же и кратко се лесно разядосва. А като се ядоса, почва да бие. През това време е малкият графа ядла съухота донесеното. Когато почнала да пие муко, отънгде се примъкнало към него едно маничко кученце, бло, са черни петна. При свтрината на месеца, която минавала през малкото прозорче, Берти разгледала кученцето. То било Нюфаундленско, на около 4 месеца. Момчето му се зарадвало много. Кученцето почнало да дърпа лба отърцет на Берти и да си пъха муцунката въпаницата са муко. Момчето на драго сърце си разлило храната са него. То се радвало, че си има другар, но най-после умората над вила. Емалкията графа заспала, както Бейла пригърнала кученцето. Той се пробуждала много пти през нощта. Викала слугинята, бавачката, слугата, но никой се не явявала. По едно време, както Бейла притиснала кученцето до гърдици, извикала колкото му сила държи. Аза не съм ловила фазани. Аза сама графа Авилиона. Мате право да ме държите в тоя затвора. Пуснете ме. Пуснете ме. Кокошки се събудили, почнали да бъхтят крила, да издават оплашено звукове. Кученцето начинало да ръмжи безпокойно. После всичко затихнало. Въкщата на пазача всички спли, а той била отдавна отишела са пушката си и са две кучета в гората, да дебне краци и ловци на чужди дивеча. Емалкията графа през това време сънувала страшни сънища. Почнало да се разсъмва. Птелата пропла. На прозорчето се показало широкото и добродушно лице на пазачката. Тя казала, момченце, Джорджа ще дойде да те вземе в 8 часа. Той е много се трога. Но нали ти не си хванала фазана? Не, отвърнала Берти, се отпаднала от аемки гласа. Изглежда, че ме тресе. Има матреска. Кажи тогава, кой е убила птицата. Ако ни кажеш, Джорджа ще те пусне. Ще хапнеш супа, а после ще те качима на магарето и ще те откараме у васа. Кажи. Не, госпожо, това не мога да кажа, рекала решително е малкият графа. Мама право да го кажа. Жената пуснала птици. Селеда това почнала отново да разпитва момчето, кой е крадецата и какъв се озовари при мкит и фазаната у него. Но и той е пътер. Малък Берти не издала крадеца. Той седла на мръсната слама, галла кученцето и мълчела. Дошела пазачата. Хайде извизей, негоднико! Викнала той на Берти. Тръгвай да си получиш наградата. Стопчки по голо и един е месеца затвора само на хълба и вода. Тогава ще престанеш да крадеш. Берти излезала от акукошарника, едва държейки се на слаби си болни нозе. Кученцето тръгнало по него. Вие се обръщате към мене грубо бе за причина. Рекала съдостоинство е малкият графа на пазача. Аза и те ще тръгна, са васа. Сет не прибавила плахо. Кученцето иска мълко. Главно е, горкото, е тръгвай, бее за да дрънкаша. Това не е твоя работа. И пазачата е хванала момчето за яката и го хвърлила в едната лига. Потегли ли? Помчително птуване Берти не е можела да си представи. От асилното друскане той едва не изгубила съзнание. Слава богу, че до дома на господаря не било да рече. Стигнали. Една едра жена отворила вратата на чифлика. Съда чието двора се издигнала висока кща. Крадеца ли си хванала? Запитала вратарката. Крадеца зера. И то са примки и убита фазана. Какво ще речеша селеда това, а? Ще река, че си опите на пазача. Че ще те наградята, навърно. Може и да те повишата. Пазачата са взала от колата, хванала Берти за врата и го повла са достоинство, като човка, който си знае цената. Стигнали до голмата хубава кща. Преда вратата се стояла лакей. Искама да видя господаря, рекала пазачата. Поважна работа. Господарите те чака. Възли. Слугите изглеждали се любопитство и очудване малкия пленник. Крадеца. Казвала пазачата се гордост, минавайки крейтха. Слазима и цла про отгодебна, но накрай го пипнаха. Да в библиотеката. Голма хубава стая, сда която седла пред писмена маса стара господина са приятна външност. Грубията Джорджа се изведнъжа измила. Той почнала да се кланя унизено, да се свива, да се усмихва мазно. Сложила на масата при и птицата и казала, немството на престлението го заловиха, съра. Слазима го дебнаха. Той е сина на Оногова, който попадна в затвора и там умер. Колко е маничека, горкията? Казала господарите, като почнала да разглежда престника. Той е още детенце. О, не дейте го гледа, че е малъка, сара. Казала Джорджа. Въкръжбит той надминава и голмит. Той е страшена крадеца. Вът това време Берти на напреда и казала със слаба гласеца. Той има гъшка, сара. Аз за не съм откраднала фазана. Аз съм графа Авилона. Господи Боже! Викнала господарите, който скочила от креслото, като чула думит на момчето. И, като се обърнала към пазача, рекала му: Ти си непоправима идиота. Веднага те уволняваме и предаваме на властит, да те стята. Този е малкията графа, когато търсета подсла острова и едва ли не подсла Англия. Махни се от очи ми! Сетне казала на Берти. Много ми е съвестно, мило момченце, че споспиди към тебе толкова грубо. Извини ме. Аза не знаеха нищо за това, но Берти не слушала извиненията на господаря. Вълшит му звънтло. Преда очит му играели червени кръгове. Той паднала вънест пред нозет на стария господина. Почнала да звъни звънецата. Слатък ще се събрала. Най-после стили малкия графа. Моля ви, не дейте уволнява своя пазача, рекала Берки, като си отворила очит и видла над себе си господаря. Той е мислила, че си върши работата, както тръбва. Наистина, аз му казаха, кой сама, но той, бе за обувки, вътия дрехи, той не можеше да повърва. Не, той не е виновен. После ще ли ми позволите да купя кученцето? То гладува тама, във кукушарника. Съра Хенри, тъй се казвала старията господина, пратила веднага да съобщата на бабата на Берти, че внука и кратко е отха. Оказало се, че те стърсили детето по съвсем друга посока, защото лодкарчето ги излъгало. Берти станала. Той скръбно се разхождала по терасата, преда замъка на Сара Хенри, а следа него подскачало кученцето, доведено от тъчтата на пазача. Защо е мислишът, мое дете? Запитала го господарите, който бе благородена и образована човка. Устнит на момчето затреперили. То рекло, аз завиждама, че не струвама нищо. Хората с добри към мене само заради парит ми и заради моята графска титла. А когато мама пари и не е могата да ме познавата, че съм графа, виждате, що извиза. И е дрисълзи закапали по лицето му. Но съда Хенри го отешила. Мой мило момче, му казала той. Не е важно, кои сме и какви сме, а що правима. Нито титлит, нито богатството значат значатънщо. Ако се грижима само за себе си, всички ние, и богати, и бедни, не струваме нищо. Ма значение е това, че хората се отнасяли към са добре или зле. Важно е, кака се отнасяме към атхания. И към добрите и към злит трябва да се отнасяме добре. Върно е, рекло момчето. Ще се емча винаги да пустваме така. Едно дрънча, дрънкама, ръз. Пренеб, говоря много, напусто. Бел, Елакор, издание. Автор, Николай Райнова. Заглавие, северни приказки. Издател, стотинки, Атанасова. Град на издателя, София. Година на издаване. 1933, не е указана. Тип, приказки. Печатница, Печатница, Херма на поле, Ул, 3 уши, 15 София. Адрес в библиоман, HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта biblioman.chitanka.info наклонена черта букс наклонена черта 11399. Заслуги.